Két, hár, Eljátszva az színjátékot. Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kockára már nem. Nem. Hogy másik nem. nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Iara Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Na a nit vagy? Így will a Önök nekem kell, megszerelnem az egyes telefont, vagy. I'll be anything you want me to be as a Jelentem, igen, nekem kellett megszerelnem, és megszereltem. Az igazság az, hogy engem kifejezetten nyugtalanít, ha minden működik, mert szóval, hogy az embernek olyan kényszer képzete támad, hogy akkor a dolgok így maradnak. És ezzel nem itt a Spirit vagyok egyedül így, az egész életemben így vagyok. Az, hogy most sikerült megjavítanom az egyes telefont, az azt jelenti természetesen, hogy nem volt komoly baja. Amennyiben komoly baja lett volna és meggyógyítottam volna, nem biztos, hogy nem mennék el telefonszerelőnek. Az még nem voltam. Nem tudom, mennyit keresnek a telefonszerelők, de nem is biztos, hogy ez a legfontosabb. Annyi mindent nem szerettem még. Ma a 2020. január 23-a van Csütörtök, és hetes percem volt reggel 7 óra. Na nézzük akkor. Ha, ez most se szól. Akkor én fölvágtam. Ez miért nem szól? Ebben van valaki? Halló? Halló? Megnézem, hogy itt van-e jó nap tán. jonatán nincs egy másik fiatalember van. Nézzük meg! Nem működ. Itt, ha az ember nagyon kiabál, azt meg lehet hallani a másik stúdióban, ilyen a hangszigetelés. Nem szól. Nem szól. Nem működ. Jó. A maradék egy telefonon akarnak valamit mondani, 061 0877 Visszem, ebben a rádióban még nincsenek hozzászokva, hogy elkezdek ordítani. Tudod az, hogy eh, ahhoz nem vagyok hozzászokva, hogy minden működik, az így van, de ahhoz hozzá vagyok szokva, hogy pillanatok alatt elhárítják a problémákat. Különös tekintettel, hogy minimális elvárás, hogy ilyen emberek legyenek körül, akik értenek ahhoz, amihez én nem. Én elvileg azért vagyok hogy itt, hogy rádió vezessek. 061 0877 Csak elmesélem önöknek, hogy ugye fél nyolckor fel fogom hívni Dobrev Klárát, elvileg az egy interaktív beszélgetés is lehetne. Arról nem beszélt, hogy elvileg dolgozhatnék egy olyan helyen, ahol valaki lepróbálja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket én igénybe veszek. Elvileg. Jó reggelt! Lakatos reggelt, legalább egy vonal működik. Én ha próbálom elképzelni, és sajnos nem tudom. Hogy lehet az, hogy egyik nap még működik mind a két vonal, és a következő nap meg nem? Valaki este oda megy, és átúdoss a konnektorból a csektugót, vagy mi lehet az ott? Halványlilagőzöm nincs, amikor Bocmarci itt volt, akkor a technikai körülményekről, amelyek itt uralkodnak, egy elég aggasztó képet adott, függetle attól, hogy első ránézésre minden szebb és jobb, mint a de nem tudom, hol volt. Uh, más, más műsorban is van betelefonálás rád? Nincs, nincs, nincs. Akkor pláne nem értem, hogy te nap reggeltől már reggelre változott. Fókusz olyasmiről kérdezel, amire én nem tudok neked válaszolni, és hogyha fogok én, tudni neked lepet, válaszolni, akkor lepet. lesz majd mások. Azt tudom neked például mondani, hogy ezt a stúdiót más is használja, hozzányúl, elállítja, nem állítja vissza, nem gondol rá, hanyag, nem gondolja azt, hogy én másnap de úgy... Magyarul van mit elállítani, még ha nem is betelefonálós minisort csinálnak. Mindig van mit elállítani, mindig van valamilyen vezetéket kirúgni. Én csak azt gondolom, hogy abszurdum, hogy 11 perccel 7 óra után egy olyan rádiomisorban, amikor bármikor előfordulhat az, hogy két embert össze akar okozni, ez Bilányos. itt most fizikailag lehetetlen. Mert a lepróbálás nekem, amit ezt a szót az azért, azért fura, mert még kéne minden esti kipróbálni, másnak. Azért fókusz, hát. mert én vagyok. Tehát ezt most itt hagyjuk abba, te olyan vagy, én meg ilyen vagyok. Viszont hallásra. Leg Pontosan azért, amiért most az a helyzet van, ami van. Egyetlen egy kérdés választ jel, kedves hölgyeim és uraim, az okosságot az okoskodástól. Azt kell, hogy mondjam, hogy én mondok egy példát. Én kaptam a Krisztától egy órát, amit én nagyon szeretek. Ez az óra, ennek lejárt az eleme, kicserélték az elemet, majd az elemcsere után közölték velem, hogy ezzel vízbe nem lehet menni, mert Vízhatlanítani kell, és azt nem minden órás tudja. Az egy nyomáspróbával együtt járó valami, ami elemcserével együtt 3000 forintba, elemcsere nélkül 2000 forintba kerül. Megtörtént, megtörtént a nyomástalanítás, és amikor elmentem el a 20 nem, nem került bele víz. Jászai Mari Téri óraból tudna arról mesélni, hogy milyen káváriája volt velem, mert én szerettem a stopperes órákat, és ugye a stopperes órákat én rendszeresen használom szaunában, rendszeresen használom úszodában, időre úszom, időre szaunázom. És ilyenkor ugye az ember megállítja az órát, és visszaállítja. Nos, amikor visszaállítom, akkor ugye annak nullára kell visszamennie, és itt nincs apelláta. Ez az óra most pontosan egy perccel azt megelőzően áll meg, mint ahol meg kínálnia, Elkövettem elkövette mindenfélét, amit mechanikusan én el tudok követni, ebbe belefél a rázás, a kisütögetés, és itt abba hagytam, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem fogom megúszni, el kell vele mennem oda, ahol vízhatlanították, mert akár hiszik, akár nem, elmegy a kedvem az órától. Ettől az egy dolog miatt. A Jászai Maritér úgy ide, hogy volt ennek az órának egy elődje, amit ott vásároltam, négy órát adtak oda nekem, négy óra állt meg egész előtt egy perccel, azt mondták, hogy ilyen problémával rajtam kívül senki nem jelentkezett még. Hát erre azt tudtam mondani, hogy hát, nem tehetek róla elnézést, azt mondták, hogy amit mondok, azt értik, akceptálják is, a, visszaadják a pénzt, menjek egy másik üzletbe és vásároljak egy másik márkát. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. 061- 877-0877 ma 2020. január 23-án csütörtökön 4-8 órakor Jó, én nem tudom, hogy kezdődni ilyen telefonon, ami elműleg nem működik 061-877-0877, úgy látszik a példám az egyedi, mert senkit nem ragadott arra, vagy ragadtatott arra, mekkora különbség van a két ige között, hogy elmondja, hogy ő hogyan viszonyul az én viszonyulásomhoz, vagy szorozza, mennyire idegentűre vagy neki is van ilyen betegsége? Ma 2020. január 23-a csütörtök van. Ez a Kejfe Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora, amely erőteljesen korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Ami az időjárást illeti, továbbra is lehet vakarni a jeget, de napközben állítólag 5 foknál is melegebb lesz. Most mínusz 3 van, nagyjából Budapest szerte. 061-877, 0877, ez a kejfejancsi. Kicsit bici bóca, bici bóca, bice daménk. El akartam mondani Önöknek, hogy mi minden foglalkoztatott engem az éjszaka, amitől most kivételesen Szerdáról csütörtökre nem aludtam sokat. Ez azonban egy olyan futurisztikus terv, amelyet most átmetleg megfúrt a nem működő telefon, mert A után B jön, de közben van egy A, és most az A kiesett ezzel a telefonnal. Egy interjú szövegét javítottam órákon keresztül, és azt feltételeztem, hogy ez a zűrzavaros szöveg az nem a szerzőnek a műve, hanem azt én produkáltam, és ő biztos sokat dolgozott vele, de még így is nagyon fésületlen maradt. Most már jó, jó formán megvan fésülve, már csak az a kérdés, hogy a szerző rám is mere, ha majd elolvassa. Holnap fél tól Navracsis Tibor, 8-tól tócsaba, és nagyjából fél 9-től, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója térei östöndé kapcsán. Az én gondolataimat mint meg annyi cicát elvitt, a telefon problémák, így aztán, hogyha önök nem telefonálnak, akkor ilyen kósza összebiztaságot fogok tudni csak prezentálni önöknek, majd összeszedem magam a dobrev és a beszélgetés alatt, fél kilenc és kilenc között pedig az még olyan messze van. 061-877-0877 Mi az, ami önöket foglalkoztatja, drága barátaim? Én például mesélem önöknek azt, hogy egyik szavamat a másikban ne hogy miután szerintem a Civil a pályának témája lesz, rádiózás rádiózásképpen, elkezdte a karácsonyi interjú meghallgatását. Azt hiszem, ez egy 25 perces interjú a 19. percig jutottam el, és miután nem akarta minden elkésni, a 19. percnél abba hagytam. Önök szerint milyen hatályú gyakorolt rám konkrétan ez a 19 perc? 061 0877 Kimegyek és becsukom az ajtót, mert szeretek csukott ajtó mögött lenni itt. 061-877, 0877, a Marci azt mondta, hogy 40 másodperc a normális csúszás interneten, rövidesen ez a 40 eltelik. Nem. Nagy szerencse, hogy a műsoromhoz való viszonyulásom nem múlik a minden pillanatban önöknek a hozzá, illetve a műsoromhoz való viszonyulástól, bár nagy mértékben befolyásolja. Ez az egy működik, a másik nem. 6 perccel mullat, negy, Ez is lehet, hogy az egyes telefon is működik, csak a hangját nem lehet behozni. Én pedig ugye ezzel szoktam ellenőrizni, ennek nincs hangja. Ennek? Ennek van. Jó, az önmagammal való foglalkozást abba hagyom. Nagyjából hét perc múlva akkor felhívom Dobrev klárát, majd a hírek után Györgyev is benedeket. Időm saját magamra nagyjából egy óra múlva lesz. A Feri meglehetősen távol van még ide. Én nagyon bírom az önök kiszámíthatatlanságát, ezt tartsák meg. Néha nehéz hozzá alkalmazkodni, de valószínűleg ez vice versa is így van. Ma 2020. január 23-a csütörtök van, és 6 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Zakey a, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János korhatáros műsora. Azt írja valaki, hogy senki nem tolerálja a szaunát, ne hordjam ott. Na most ez az óra, ez egészen a beavatkozásig tolerált a szaunát három éven keresztül, hogy az összes többi, hogy nagyon kedves, hogy Vézsolt hagyott nekem egy ilyen jellegű üzenetet, miközben akár fel is hívhatott volna ezzel, a ezzel az instrukciójával nem tudok és nem akarok mit kezdeni. Én az órámat arra használom, amire való, például szöget nem berekbe vele, de miután semmi nem tiltja, hogy szalunában használjam, ahol nem rakom a kazára. Ennek következtében, mint hogy rá van írva, hogy milyen mélységig lehet használni. Így aztán mélytengeri búvárat. Búvár nem vagyok vele, igaz, hogy nélküle sem. És megoldotta a problémát. Ha a fókusz visszahív, akkor elárulom neki, hogy mi volt a probléma. Late, love, Jó reggelt! Itt vagyok, és izgatott a hallata. Ha eljössz hozzá, mint hogy talán már voltál nálam, akkor azt tapasztalod, hogy nálam különböző dolgok kötéllel vannak rögzítve. Én ezt nagyon rustikusnak találom, a Kriszta nincs meggyőződve arról, hogy ez a legpraktikusabb megoldás. Maga a kötél az nyilvánvalóan lehetne valami design elem, a lakásomban azonban valami olyan elemet pótol, ami nincs, nem létezik, vagy nagyon nehéz beszerezni, vagy nagyon drága. Ami az itteni problémát okozta az, az, hogy itt van egy műszaki berendezés, amely bizonyos funkcióiban le van tiltva, hogy miért azt a Marcitól kéne megkérdezni, de nagy valószínűséggel azért, mert e, valószínűleg nem, nem, nem a legoptimálisabb eszközök. Ezek le vannak e, különböző szigetelő szalagokkal ragasztva. Ez nagyjából a kötélnek a szinonimája. Ezek alatt a szik mögött csavarok, gombok Csavarható gombok és megnyomható gombok vannak. Nos, az egyik megnyomható gomb azt valaki megnyomta, aminek következtében nem működött, én most már tudom, hogy ott egy ilyen gomb van, eddig nem tudtam, Ezen túl figyelemmel leszek rá, azonban nyilvánvaló, hogyha egy olyan berendezés lenne itt, amelyet nem kell szíkszallaggal lerögzíteni, vagy leragasztani, akkor ilyen probléma nem adódna. Most már csak az a kérdés, hogy nekem most ezzel azonnal el kell rohannom a főszerkesztőhöz, vagy egyenesen német Sándorhoz, vagy német Szilárdhoz, vagy várjak vele. A Krisztus szerintem azt mondaná, hogy lassan a testel, ez nálam néha bekövetkezik, néha pedig pillanatok alatt felgyorsulok. Azért örülök a beszámolódnak, és köszönöm, hogy elmondtad, mert én mindig megérteni akarom a dolgokat, és így, hogy értem, hogy mi történt, legalább az ember tudja, hogy ez legközelebb, legalább ezt a fajta dolgot el lehet kerülni. Igen, de például, ha valaki azt mondja, hogy halka telefon, akkor az a berendezés, ami itt van, arra nem alkalmas, hogy felerősítse valakinek a hangját, optimalizálva van, a halkat felerősíti, az erőset pedig lehalkítja, miközben létezik olyan gép, ami eszen túl van, hiszen a civil rádióban is ilyen volt. Itt még nincs ilyen, még nem találkoztunk ilyen problémával, vagy még nem jelzett más ilyen problémát, de ez is például ennek a padnak a korszerű korszerűtlenségével van összefüggésben. Értem. Köszönjük most az, hogy ez te milyen te mértékben te. tereli el a figyelmemet, és hogy most emiatt nem telefonáltak-e emberek, vagy sem, fogalmam nincs. Most így alakult az első fél óra. Ide, hogy megszakad a szíromok miatt tud. Ráadásul emiatt valakit azt hiszem föl kellett ébreszteni, aki most szívesebben aludt volna. kérnék tőle elnézést, de hát ugye közben meg a feltételek, hát most így hírta abba vagyom, és felhívom Dobrev Kláret. Fialajános lett? Lett? Akkor most már benne van a vonalban. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Azt árulj el nekem, drága asszonyom, hogy kezdjük valamit teljesen lényegtelennel, de Magyarországra jellemzővel. Azt árulja már el nekem, hogy az milyen érzés, ha látja úgy, ha nem látja úgy, de tud róla, hogy konkrétan mondjuk Róna-Jegon közelharcot vív Kovács Szoltánnal, korábban én is közelharcot vívtam másokkal, hogy önt nem Gyurcsány hívják, ám ez a frazeológia, ez valahogy úgy, hát erre most nem tudom, hogy mit mondja, hogy el van terjedve, de hát erre nem ez a jó szó. Tehát miért jó a kormánypártnak, hogyha önt nénak nevezi, az olyan, mint hogyha egy gyereknek azt mondják, hogy boszorkány, tehát a gyurcsány az valami fosztóképző, az valami tlantlen. Ha azt mondják, hogy Dobrev Klára, akkor az valami, ha azt mondják, hogy gyurcsánynél akkor az embernek köpni kell. Nem, azt hiszem, hogy inkább arról szól a történet, hogy ezzel próbálna meg a Fidesz megfosztani engem a önálló egyéniség, önálló személyiség, önnáló politikai szereplő státusztól, De én ezt már nagyon sokan elmondtam, hogy az, aki politikára adja a fejét, annak legyen egy jó adag humorérzéke, mert anélkül azért nehéz az ügyet el is. valamit? zavar nagyon. De mondom, nem, el zavar el nem hiszem az. hogy önt nem zavarja, engem zavar. Tehát azért az én foglalkozásomban jár X foglalkozási ártalom, Mások foglalkozásában jár Y foglalkozási ártalom. Amikor én felnőttem, amikor én szocializálódtam, bár akkor azt nem neveztem szocializálódásnak, akkor ezzel az eszközzel nem éltek, pedig akkor is volt politika. Ez most valami vívmány, vagy ez, ez micsoda? Hát azért ez nem jó. Nem jó olyan. Érdemes elolvasni mondjuk például Navracsics Tibor, interjúját még talán 2009-2010 környékén. A Fidesz miután elveszítette 2002-ben az választásokat nagyon tudatosan ráfordult a kifejezetten személyek ellen irányuló karaktergyilkos politikájára. aztán ezt tovább Tibor mit tett? adott egy interjút, hogy az ő feladata volt, az ő is még nagy nem mondom, hogy ki talán sem én volt feladata volt a Fidesz-en belül, és erről nagyon őszintén beszélt 2009-2010-ben, hogy az ő feladatuk volt a karaktergyilkolás kivitelezése. És én ezt pénteken megkérdezem tőle, akkor erre a vissza kéne, jó. hogy emlékezzen? Hát szerintem azért vissza kell, hogy emlékezzen. ha küldene nekem valamilyen jegyzetet, hogy én ezt hol találom meg, akkor az ez nem lenne rossz, de majd próbálom, igyekszem. Megpróbálom előkeresni, de ez egy 10 évvel ezelőtti interjú Ez mert, egy házi feladat a legfontosabb dolog, hogy, hogy a figyelmet a politikájának a középpontjába tette, hiszen nézzenek meg bár Jöjjön egy ellen, kicsit közelebb a telefonjához. Itt vagyok, hát sajnos Brüsszel az nem arról híres, hogy nagyon jók lennének a vonalak. De most jól Ha bármelyik ellenzéki párt beszél egészségügyről, oktatásról, gazdasághelyzetéről, akkor a válasz sosem tartalmi. Sosem az, hogy nem, ezt nem így kell csinálni az egészségügybe, hanem így hanem akkor mindig formai. Hát lázom, akkor Jó, de majd, hogyha véletlenül Isten ne adja önök hatalomra, akkor Lívai Annikóból Orbánné lesz? Semmiféleképpen. Semmiféleképpen. Nincs értelme orbán viktort leváltani, hogyha nem tudunk helyette egy másik politikai kultúrát, és egy másik országot felépíteni. Hát azért akarjuk leváltani. Isten ment, hogy még egyszer ö, ilyen stílus, ilyen politikai Jó, még egy az kérdés ezügyben ugye. Az, hogy politikai kultúra, az több, mint Kovács Zoltán. Azt tudjuk? Századvég felmérés van, vagy nem tudom, valakinek van arra nézve tapasztalata, hogy a gyurcsány néra uszulnak szemben a Dobrev Klárával? Tehát ez tapasztalható? Nem, hiszem szerintem ezek inkább ilyen berögzült magatartás minták már a Fidesz politikusai részéről, hát a demokratikus koalíció a legerősebb ellenzéki párt. Tehát pontosan lehet látni, hogy, hogy lejárt már a szabatossága, ahogy szépen lassan mindennek lejár a szabatossága. Emlékezem vissza, hogy szitokszó volt még 2010-ben a rendőr vagy tűzoltó, hiszen ők azok, akik élősködnek a magyar a a korai nyugdíjazása, vagy a filozófus perekre már el is felejtettük őket. Tehát mindig van valamilyen... Jó, óvattal el, velem, mert áll. én legutóbb egy nagyon nagy bűnt követtem el, és megettem anyám 1996-ban eltett meg befőtjét, azt onnantól, mert rá volt írva. Tehát anyámnál akurátusabb asszony nem hordott a föld a hátbára. Tehető hát volt? Hát az több, mint tehető volt. Az olyan finom volt, hogy arra szavak nincsenek. Tehát, hogy mindennek lejár a szabatossága, az anyám egy kivétel. Anyámnak vannak olyan dolgai, amelyek, tehát hogyha én azt elástam volna, és kiásták volna 2000 év múlva, akkor szerintem akkor is azt mondták volna, hogy ez fantasztikus, én hol ez a fialáné. A fialáné az ugye azért jó, mert apám így nevezte anyámat, hogy fialáné, tehát ő tényleg fialáné volt, jut eszembe. Egyébként pedig azt tudom üzenni a fideszeseknek, hogy én nagyon szeretek Gyurcsány Ferenc feleségel. De akkor miért nem vette föl a nevét akkor, amikor megházasodtak? Ez fel sem merült. De megváltoztathatja? Lehet hogy, én, lehet, hogy ez már az én korosztályom, ahol a körülöttem lévő nők sem nagyon vették fel a férjük nevét. Ráadásul pont a magyar nyelv erre nem olyan könnyű, hiszen gyurcsány né, ugye az el is veszíti a saját ö, ö, nevét. Úgyhogy nem, hát az én egész életstílusom, életmódom, és amilyen ember én vagyok, ö, ahhoz, ahhoz azt hiszem, hogy a saját ö, nevem megtartása az egy ilyen fontos része a személyiségemnek. De látja... Ne kérdezzem, ne kérdezzem meg, hogy hogy működöm. Hirtelen rájöttem, hogy én ismerem legalábbis a nevét Cunyiné Bertola Juditnak, aki ugye felvette Cunyinak a nevét. Ő pedig ugye, kérem alássan 45 éves, tehát nagyjából annyi, mint ön, én ezt jól sejtem. Igen, ez biztos, hogy, biztos, hogy nagyon sokan vannak, akik, akik fölveszik a férjük nevét és az is teljesen rendben van, csak Hát az az Jó, rendben, a kérdés, rendben kérdés. van. Abszolút. Akkor egy másik kardinális kérdés, hogy a kettő között lehessen húzni egy egyenest. Egy nagyon fontos kérdés. Pár többé-kevésbé megbeszéltünk. A másik kérdés az az, hogy... Csak próbálom úgy megfogalmazni, hogy ne, fog, ne kössön bele. Nem szoktam én kötekedni. Én akarok majd kötekedni. Ja. Hogy... hogy Önnek fontos Magyarország, ezt, ezt ugye jól sejtem. Igen. Önnek ez a hazája. Abszolút, és ez az egyik legfontosabb dolog, amit miért politizálok. Miért az unióban küzdélte? Mert itt tudok most leghatékonyabban küzdeni érte. Összehasonlíthatjuk, miközben nem tudjuk összehasonlítani, mert nincs összehasonlítási alap az Unióban Magyarországért dolgozó Dobrev Klárát, a Magyarországon a parlamentben dolgozó Dobrev Klárával. Jó, oké, oda be is kell jutni. Mind a két helyre be kell jutni. Mind a két helyre be kell jutni. Nem, azt hiszem, hogy nem összehasonlítani kell, és nem is külön választani. Tehát ma már az európai parlamenti képviselők, azok nem külhomba diplomaták, nem külügyekkel foglalkoznak. Az De azt ugye azért, sejti, hogy a magyaroknak úgy általában beleértve engem, Miközben sok mindent hallanak, hallanak erről a parlamentről azért egy tízes skálán, nem biztos, hogy mindenki tízesre tudja, hogy mi, mit is csinálnak ők ott, szemben a parlamenttel, a hazai parlamenttel, ahol azért van valami segédfogalmak. Hát többek között ezen is igyekszem változtatni, hogy érezzék a magyar emberek is, hogy egyébként a mindennapi életükkel foglalkozik. Tegnap... Három és fél órán keresztül éppen az európai minimálbérről tárgyaltunk, ami ugye magyarokat is érinti. A mai nap egyébként az új Európai Uniós alkotmányozási folyamattal fogunk foglalkozni, ami a magyarokat is érinti. Tehát, hogy ma már nem válik külön az európai politika és a magyar politika, ráadásul én igyekszem ugyanannyi időt tölteni Magyarországon, mint itt Brüsszelben vagy Strasbourgban, tehát ugye folyamatosan ingázom. Úgyhogy azt hiszem azt a különbségtételt megtenni, hogy valaki... Európáért dolgozik, vagy Magyarországért dolgozik, ennek már nincs értelme. Nincs? <kül> Bocsánat. Biztos? Igen. Igen. Ö... Rossza kérdés. Egyenértékű? Szerintem Nézd, nagyon sok fajta politikai feladat van. Ö... Nem tudjuk összehasonlítani azt, hogyha valaki, nem tudom, én egy alkotmánybíróság elnöke, vagy valaki más. Oké, okay, akkor, akkor mást kérdezek. Óhatatlanul összeszorul a gyomrom. Ez egy jó kifejezés. Vagy feláll a szőre hátamon, vagy beleborzongok. Erről Újhely Istvánnal beszéltem, talán a legtöbbet. Amikor érthető módon, de számúra mégis akceptálhatatlanul, külföldi intézményekben folyik az a a harc, az a háború, az a csata, az a küzdelem, ami itthon is elviselhetetlen, de amikor exportáljuk külföldre, ráadásul egy olyan közegben, ahol többen vannak nem magyarok, mint magyarok, akkor szinte elviselhetetlen. Hetes, cikke és barátai. Nem exportáljuk külföldre, mert egészetesen Európa nem külföld már. Erről próbálok beszélni. A mai Ebben világban... önnek teljesen igazal, mintha Navracs és Tibort hallanám, ugyanakkor azonban benne van az, hogy azért az értékpreferenciák, a szokások mások, mint a hazánkban. És a jogállamiságról, mi nagyon sokat beszéltünk a Navracsicsal, és odáig eljutottunk, hogy lehetnek vele problémák, de azt strikten megfogalmazni, hogy mi a jogállamiság, azt másféleképpen éli meg egy magyar, és másféleképpen éli meg egy francia a történelméből adódóan. Szerintem éppen ez az Európai Unió nagyszerűsége, hogy vannak olyan értékeink, amelyek nem relativizálhatók. Az egyén szabadsága, az egyén tisztessége, a politikai versenytisztessége, a sajtószabadsága, a bírói függetlenség. Ez ebben önnek teljesen igazavond, de ott például előkerült a, a, a vörös csillag, át. vagy a szocializmus bűnei kérdése, amelyet lehetséges, hogy nyugaton relativizálnak, nem külföldön nyugaton, míg nálunk az emberek történelméből, az ember, a családok közelmúltjából adódóan másféleképpen élik meg. Persze, csak hogy nem ez az alapja annak a vitának, amit most a Fideszsel folytatunk. Mi az alapja Ön, annak? Az az alapja, hogy van egy közös értékünk, hogy hogyan kell a közös dolgainkat szervezni. Ezt hívjuk demokráciának. És abban a pillanatban, ahogy kizárnak, ahogy egy párt egyeduralomra tör, egy pártrendszert épít, és szerintem ez a hallgatók számára is ismerős fogalom lesz, abban a pillanatban eltávolodik ezektől az értékektől. Lehet itt azt mondani, hogy filozófálgatni, hogy mit jelent tisztességesnek lenni, mit jelent becsületesnek lenni, mégis az emberek túlnyomó többsége azért tudja, hogy mi a tisztesség és mi a becsület. Ugyanez vonatkozik a jogállamiságra és a demokráciára. Egyébként nagyon sok uh, helyen, a Verencei Bizottságtól kezdve, nagyon sok mindenki uh, megfogalmazta már azokat a kritériumokat. Szóval a dolognak az a lényege, hogy kell, hogy legyen olyan közös alapunk, amit nem lehet átlépni. Mint ahogy a hétköznapi életben, az egymás között életben sem léphetjük át, úgy ezt Európában sem léphetjük át. Egyébként ez nem az Európai Unióról szól, ez a magyar emberekről szól. Mondhatja azt a miniszterelnök, hogy nem hajt végre egy bírósági ítéletet, szembenemve egyébként tényleg a demokratikus kultúrával, de onnantól kezdve 10 millió magyar ember érezheti magát veszélyben, Hogyha bármikor valami bírósági adódik a szomszédtal, a munkaadójával, a munkavállalójával, és véletlenül valamelyik fideszesnek nem tetszik a bírósági döntés, akkor majd nem fogják végrehajtani. Olyan mértékig zúzza szét a magyar társadalmat, abba vetett bizalmat, amiről egész egyszer nincsenek szavak. Tehát nem arról szól a történet, hogy az Európai Unió majd megmondja nekünk, hogy mi a jó. Hát nekünk, magyaroknak kell végre független sajtól. Számtalan mérdező. dologban nem fogok önnel vitatkozni, független attól, hogy az ördög a részletekben vész el, és ha bár hosszan beszélgetünk, annyira hosszan nem, de e, ugye az, hogy végül is a tanácsa, milyen dolgozatot tesz le a néppárt asztalára, ezügyben minden nap más lehet hallani, e, és amíg maga az esemény be nem következik, addig nagyjából három esélyes a történet, de minimum kettő. Hogy, hogy ebből pedig az következik, már önmagában ebből a vacillálásból, hogy azért ez az egész nem olyan strikt, mint amilyen striktnek ön vagy én szeretnénk látni. Vagy látni. Várjon, azért a... A néppártot, amihez a bölcsegtanáccson tartozik, ami a keresztény demokrata párt család, az azért ne azonosítsuk az Európai Unióval. Az bizonyos értelemben egy politikai család felelőssége, hogy, hogy kizárja, vagy nem zárja Oké, okay, Akkor azt állulja nekem, hogy pár... mivel azonosítsuk az Európai Uniót. Az Európai, Európai Uniót az Európai nem nem az. Unióval lehet azonosítani, de mint olyan, az nem létezik, az olyan, mint az a magyar. Európa, az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal. Olyan egyértelmű állásfoglalásokat, olyan egyértelmű üzeneteket küldtek az európai intézmények a magyar kormánynak, amelyeknél egyértelműen már tényleg nem lehet fogalmazni. És persze, hát kizárni egy családból valakit, ez az egyik legnehezebb döntés. És nincs is erre fölkészülve erre a furkosbott politikára az európai közélet, mert nem erről szól Európa. Európa arról szól, hogy egy ö, a világot vérbe folytó második világháború után leülünk, és mostantól kezdve közösen megbeszélve intézzük a dolgainkat. Ö, a jó indulatra épül, az egymással szembeni bizalomra épül. Na most ehhez képest jött valaki, és berúgta az ajtót, és látom egyébként a tanácstalanságot immáron tíz éve. Hogy mit kell ilyenkor tenni? Hogy udvariasan félrefordulunk, és úgy csinálunk, mintha nem köpött volna az asztalra, vagy pedig Jó, de egy nem egy tíz éven keresztül tartó tanástalansággal, ha ez egy autó lenné, már más autóval közlekednék. Persze, persze, és ez, ezek annyira jogos kritikák. Éppen azért, mert hogy nem erre volt fölépítve az Európai Unió, ezért nincsenek ehhez megfelelő hatékony jogszabályok. Mert lehet azt mondani, hogy naív volt az Unió, de 60 évig nem fordult ilyen elő. E, és 60 év után kell kitalálni, hogy mit csinálunk valakivel, aki gyakorlatilag nem hajlandó figyelembe venni az együttélés, az együttlétezés szabályait. E, nem, olyan, nem olyan könnyű feladat ez, miközben azt látom, hogy a túlnyomó többség, e, és ezt látta múlt heti parlamenti szavazáson is, a túlnyomó többség látja és tudja, hogy ez mit nem mehet tovább, és Orbán iszonyatos mértékben rombolja a magyarok iránti bizalmat, és a irántunk való megbecsülést, Tehát tényleg a minta országból lettünk a Jézuson magyarok kategória, és ez mind a kormánynak köszönhető. Én azt látom, hogy azt a különbségtételt és mindenkinek teszi, hogy Orbán azért nem egyébként a magyar emberekkel. É, de mi az, rossz a kérdés, nem többé kérdez, mi az, ami nem működik ettől? Legfeljebb rosszabbul működik, vagy bizalmatlanabbul működik, de mi az, ami effektíve Magyarországgal kapcsolatban az unióban? Nem, nem, nem, nem. <gül> hát például most itajlanak éppen, a, most fognak kezdődni a következő 7 éves ciklusról szóló költségvetési tárgyalások. Az, hogy mekkora részt kap Magyarország, az többek között azon is múlik, hogy milyen kompromisszumot tud Orbán elérni Brüsszelben akkor emlékeztetném a gyurcsányozókat, hogy egyébként a magyar miniszterelnök akkor egy milliárd euróval több pénzt hozott haza, mint amit eredetileg Magyarországnak előirányoztak. De ezt úgy érte hogy mindenkivel beszélő ő volt az összes elnökkel és miniszterelnökkel Európában. Most azt látjuk, hogy Orbánnak azért hogy hát olyan kínos, ha nagyon muszáj, akkor persze együtt vagyunk, hiszen vannak kötelező protokoll eseménye, de az ő érdekérvényesítési képessége gyenge. Igen, láttam az európai intézményekbe jelentkező magyarokat, hogy ahogy korábban tárkarokkal fogadták őket, most már mindenkiben van egy kis a, félelem, és, és, és hogy jaj, biztos, hogy jó lesz, mert hogy az, az az értékrend, ami az európai értékrend, és még sorolhatnám, igazából egészen drámai, hogy olyan miniszterelnökünk akinek nulla érdekérvényesítési képessége van, és egyetlen egy módszert is, mert a kiállok, ugrálok, kiabálok, toporzékolok, és akkor majd csak lesz valami, de ez, ez, ez, nem megy. ez nem megy. Én ezt értem, hogy ön azt mondja, hogy nem megy, de hogy az ő érdekérvényesítése nulla, azt nem tapasztaljuk, hiszen, vagy élegában nem tapasztalom, hiszen meg annyi részsikert elért ahhoz képest, hogy előtte arról volt szó, hogy hogyan fogják őt páros lábbal kirúgni. Ha Sikernek érzük, vagy sikernek tekintjük azt, épp erről beszélek, hogy ez rombolja a magyar tekintet, hogy például megpróbál megakadályozni olyan közös nyilatkozatokat, vagy közös állásfoglalásokat, vagy közös cselekedeteket, amihez egy hangul De nem csak erről van szó, hogy a Magyarországra áramró pénz mennyisége, és miközben állandóan arról van szó, hogy mennyi pénz van visszatartva, mindig megszületnek azok a politikai kompromisszumok, azok a jogi kompromisszumok, aminek következtében kinyílnak a pénzcsapok, és a portfóliónak a szakértői kellenek ahhoz, hogy ez pontos számokba öntsék, mert egy olyan átlag ember, mint én a folyamatokat érzel annak az összes részletét nem tapasztalja, vagy tapasztalja, de egybefolyik az ábra, mert nem ért hozzá. De ez a beszélgetésünk előző részéhez vezet vissza, hogy egész egyszer 60 éven keresztül nem volt arra szükség, hogy erre legyen valami intézmény, és egyébként pont a Fidesz miatt, pont Orbán Viktor miatt van most a parlament és a tanács előtt egy javaslat, ami az európai pénzek kifizetését jogállami kritériumokhoz köti. Ez szükségben, nem jutott? Én azt tudom, én ebben tisztában a vagyok, a és azt is tudom, hogy ez évek a már régóta a téma. Min múlik az, miközben nekem ehhez nem fűződik érdeke, Én nem akarok rosszat a hazámnak, miközben értem azt, hogy a politikai csatában ez hogyan válik eszközzé, amivel lehet élni. Min múlik az, hogy ez bekerül-e vagy ezt alkalmazni lehet, miközben egyébként az alapszerződést ezt nem tartalmazza? Azon múlik egyébként, hogy az állam és kormányfők azok megállapodnak erről. Az európai, ugye egy kettős van, a parlament és az állam és kormányfők közösen döntenek. Uh -huh. Az európai parlament már határozottan elfogadta nagyon nagy többséggel ezt a szabályt, és most van az állam és kormányfőkön a. Mindenki tekintett ezt egyébként nem egyhangú döntéssel kell meghozni, tehát ez is fontos, hogy jogszabályok alapján ezt lehet ö, minősített többséget is meghozni, és nincs Orbánnak blokkoló kisebbsége, úgyhogy a következő ö, hónapok fogják eldönteni, hogy ez a szabály megszületik -e. De még egy mondatot hagyd mondjak, hogy Figyelj. nem arról szól a történet, hogy az ember a hazájának rosszat akar, hanem pont fordítva. Nem működhet tovább az a rendszer, ahol Európai Uniós pénzeken Mészáros lőrint és Tiborsz István gazdagodik, és nem tudom én, Csányi Sándor földjei növekednek. Ez a pénz nem erre való. Úgyhogy éppen ezért mondjuk azt, hogy el kell venni a kormánytól azt a jogot, hogy szétossza a pénzt, de a támogatások jelentős része, jön jöjjön továbbra is közvetlenül Brüsszelből, Civileknek, önkormányzatoknak, kutatóintézeteknek, vagy bárkinek, aki, aki erre jogosult. Ugye erről szól a vita, de ez is egy, hogy mondjam, egy szentségtörő szinte, szinte szentségtörő javaslat. hiszen megint mondom, 60 évig erre nem volt. És ha most itt lenne Csányi Sándor, ő nem tudná megvédeni a maga igazát, hogy ő ezekhez jogszerűen jutott? Ó, hát persze, biztos, hogy jogszerűen jutott, hiszen minden egyes törvényt, Ö, ö, jogszerűen hoznak a parlamentben csak a jogszerűség az nem jelenti azt, hogy valami tisztességes és demokratikus a 20. század óriási nagy jó de miért lett most ő személy szerint de, de őt most személy szerint miért emeltek ki Azért, mert ővé az egyik legnagyobb földbirtok, most mondtattam olyan uh -huh. is. Uh -huh. Ő jutott az nem így kora reggel. De, de ugye volt egy cikk egy pár héttel ezelőtt, hogy a magyar földtulajdona hogyan alakul, és, és drámai látni, hogy a magyar földnek lassan már a kétharmadát a Fidesz-olikarhák tulajdonolják, vagy bérlők, és az, ezután járó támogatásokat is ők nyúlják le, ugye vonatkozik ez a Balatonra, a Tokaj-hegy aljára, és hát ezt a vagyont és pénzt meg arra használják föl, hogy egy párturalmát szentartsák sajtóban, kis embereknek félemlítésével, és hát ezt most már a hallgatók ismerik, nem fogom onasúndtalan ismételni. A igen, kifizációt. folyamatában lehetett látni azt, ahhoz hogy ez épül, és ahogy épült, vagy rombolt, e azt ugyanilyen mértékben, vagy ugyanilyen módon visszaépíteni, vagy visszarombolni, mind a ketten tudjuk, hogy nem lehet? Nagyon sok mindenen, de nagyon sok minden nem lehet változtatni. Ugye érzem is azt a hangulatot, ami lassan kezd rájönni, hogy itt gyakorlatilag a rendszerváltás óta először van egy olyan miniszterelnök, aki, aki nem kormányoz, tehát nem érdeklik. Ezek a csip mint egészségügy oktatás, nyugdíjak, szegénység. Így kormányoz az Én... pontosabban mondva, és azt mutatja, hogy így is lehet. Hát... Nem hívjuk kormányzásnak. Tehát Ezt eddig nem hívtuk hatalma. kormányzásnak. Újra gyártott fogalmaink vannak. Ha akkor kérd... szerintem, igen? szerintem akkor legyünk bátrak, és pedig használjuk a saját fogalmainkat. Szerintem a kormányzás a közös ügyeink intézése. A hatalomgyakorlás az pedig az, hogy tök mindegy, mi történik az országban, csak én tartsa meg a hatalmat. Ha már itt akkor tartunk, akkor nem a hatalomnak hatalom és kormányzás. a Gyurcsány családnak beléfe Dobrev klárát most éppen van pere, vagy nincs pere? Mert gondolom, hogy valamilyen per biztos van még a, a, a szütyőben, ami még nem van, van, van, van, két vagy három, két vagy három perünk is van. Csak most már lassan szerintem az olvasóknak, hallgatóknak is unalmassá válik. Maradjunk uh, itt a pénz, igen? Igen, nem, tényleg az a probléma, hogy, hogy az ember megnyeri a pert, uh, nyilvánosságra hozza apróbetűvel betűvel az adott uh, sajtótermék, és semmi nem történik, tehát uh, egyébként a bírósági gyakorlatnak, is, és és már vannak példák, amikor arra kötelezi, hogy 25 szer olvassa be, hogy címlapon hozza, hogy legalább az az elég téte meglegyen, hogy eljut az, hogy Á, Mivel Tehát, tudja bizt biztatni az új budapesti városvezetést a tekintetben, amivel kapcsolatban szintén egy jelentős tényezőnek mondható ön, és az, amit folytat, hogy lehessen Európai Uniós forrásokhoz közvetlenül folyamodni és ne legyen benne olyan állami közvetítő cég, amely politikai preferenciákat, diszpreferenciákat szem előtt tartva, kevesebb pénzt, egyáltalán nem ad pénzt vagy el itt jogi módon olyan pénzekhez való hozzájutást, amit egy közvetlen csap nem tudna produkálni. Hát a legfontosabbat, hogy nagyon sok szövetséges sikerült ebben gyűjtenünk. Ugye maga a gondolat, hogy abban az esetben, ha leállítják a pénzeket, akkor az közvetlenül jöjjön, ez, ez gyakorlatilag a májusi EP választás. Ugye ez, ez ugyanoda tartozik, mint a... amiről ön beszélt korábban, ezt ugye jó sejtem, hogy ilyen se foglalkoztatta az uniót, mert eddig erre nem volt szükség. Ez így van, ez így van. És hát, most én, én, hogy, á, hogy áll álltom, ez? Hogy Pontosan látom, hogy amikor, amikor először szóvá tettem azoknak a döntéshozóknak, akik a azzal kapcsolatban e, jogszabályokat fognak megfogalmazni, akkor ilyen aha élmény volt, hogy hú, tényleg. E, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon fontos. a következő hónapban jönnek büsszelbe a fényvégyek főpolgármesterei, ami, ami egy nagyon fontos lépés lesz előre, úgyhogy ez nem csak a magyar főpolgármesternek az igénye, hanem... Mi kell ahhoz, szám... hogy el sikerüljön? Hát ez is jogszabály pont ugyanaz a, ugyanazok a jogszabályok, amelyek most ebben az évben... Ez ugyanolyan kétharmad, nem, mint amiről az előbb beszélt? Nem, nem. Ez a e, e, zeus támogatásokról, a strukturális alapokról, a kohéziós politikáról szóló rendelet, ez minőszitett többség, nem egy hangúság. Úgyhogy nagyon remélem egyébként, hogy, hogy a tanács... Ön ez így bellobbizik, ha ez egy megfelelő kifejezés? Reggel, tölestik? És hogy Nagyon remélem, hogy jól. Nagyon-nagyon <gül> nagy feladat, tényleg nagy feladat, hiszen egy hatalmas, egyébként bejáratot évtizeden működő szabály és intézményrendszert kell átalakítani egy év alatt. És persze mondhatják a magyar választók és a magyar polgárok, hogy milyen lassú az Európai Unió, de muszáj, hogy azt is az. Meg. az egy évet hogy jött ki? Hát mert egy év múlva kell elfogadni az új Európai Uniós költségvetést. Amikor a költségvetést elfogadják, akkor ezt is el kell fogadni, vagy pedig igen, a költségvetés igen. után lehet olyan részletszabály, amit utólag fogadnak el? Természetesen lehetne utólag is, de én akkor vagyok nyugodt, hogy a költségvetéssel együtt elfogadják. Jó, most nem kérdezem ennek az esélyeiről, mert hogy kiveszem, ezt majd te egy nappal is csak reményeit fogja tudni kifejezni, aztán majd kiderül, hogy sikerült-e hogy sem. Nem, szerintem már hamarabb látni fogjuk, hogy megvan-e a ehhez szükség. Egyébként a ugye, amíg a elnökség volt, nagyon sokat dolgozott ennek érdekében, és ő nekem azt mondta, hogy a tanácsban egyébként megvan az ehhez szükséges többség. Tehát az a többség, ami ennek az elfogadásához kell. Most itt az a kérdésre és többi tételének elfogadása kapcsán milyen megállapodások születnek. Úgyhogy én optimista vagyok e tekintetben. Csak egy fél mondatot még, ha mondhatnék, mert van ez a lassúság, gyorsaság, Igen. hogy normális esetben, egy normális világban átfogó törvényeket, azokat nagyjából másfél-két év alatt hoznak meg. Az amerikai szenátus is, a német ö, <gül> parlament is, ha a vészhelyzet van más, de arra vonatkoznak vészhelyzeti szabályok. Általakítani nyúdi rendszereket, támogatási rendszereket, az, az, amikor milliók életére van kihatással, azt nem lehet megcsinálni szombatról-vasárnapra, mint ahogy a Fidesz teszi. Az európai minimálbérről a kiadott, vagy a múlt héten kiadott a bizottság egy vitaanyagot, ami egyelőre még csak a helyzetet rögzíti. Ezt 6 héten keresztül megvitatja minden egyes érintettel begyűjti az ötleteket és gondolatokat, és majd csak ezután fog neki állni megírni a javaslatát. Így kell, hogy működjön a törvényhozás egy normális országban. És amikor megírta a javaslatát, akkor ismét hetekig, vagy adott esetben hónapokig fog egyeztetni a partnerekkel, hogy mindenkinek a véleményét meghallgassa, és jó kompromisszum szülessen. Magyarországon is vissza kell térnünk. A megfontolt, mindenkivel átbeszélt, minden szempontot figyelembevevő, és ennek alapján valamilyen kompromisszumot, kialakított törvényhozáshoz különben. Tényleg az fog történni, mint most, hogy össze-vissza dobáloznak törvényekkel, anélkül hogy tudnák, hogy milyen hatása lesz az oktatásra, az egészségügyi vagy itt a megtakarításhoz. Miközben véges az ideje és az energiája, mi áll annak a hátterében, hogyha én most arra kérném, hogy mikor beszélgetünk legközelebb, akkor elkezdene őzni? <gül> De szerintem adásom kívül. Mert én tulajdonképpen szívesen felajánlottam volna a születésnapját, ez nincs olyan nagyon messze, igaz, hogy az vasárnap. Hát ugye, semmiféleképpen nem akarnám a hallgatókat azzal. Nem, fár, vasárnap én sem jövök vasárnap, be. Vasárnap tehát... reggel. Engem hallgató, mert szerintem adáson kívül ezt megbeszéljük. Jó, de ne hagy, nem, nem hagyom magam lerázni. Tudom magam egyáltalán, nem az a típus. Nem. Értem, most nem akarok itt szavazást rendezni, hogy a nép milyen mértékben szeretné önt hallgatni, mert ilyen demagóg eszközökkel nem élek, de ugye a zenekar is azért, meg a szólista is egy párszor visszajön, ha visszatapsolják. Úgyhogy erre szerettem volna utalni. Köszönöm a rendelkezés állást. Viszont hallásra. Önök Dobrev Klárát hallották. Majd... Istenem, hanem tettem le. én csináltam rosszul. Uh, majd a végén arra kérlek, hogy ne tedd le, mert érkezett egy technikai kérés, amit tolmácsolnék neked. György benedek van a vonalban, itt szeretném elmondani hogy a beszélgetést, a egy ZRT támogatja. Uh, maga az, hogy egy szervezet hogy áll föl, hogyan működik, hogy alakul át, az mennyiben a te szakterületed? Hát attól függ, hogy milyen szervezetről van szó. Mondjuk a Városliget, ZRT, amióta létezik, mennyiben alakult át, és aztán voló a kérdés, az majd Fűries Balázshoz fog megérkezni kedden, amikor azt kérdezem tőle, hogy mi adta az aktualitását annak, hogy a KKBKból Budapesti Fejlesztési Központ legyen. Azt hiszem, hogy tényleg ennek a kérdésnek Füriyes Államtitkár úr az igazi címzetje, de az, hogy a Városliget ZRT milyen szervezeti formában működik, milyen feladatokat lát el... Hogy milyen a, feladatokat lát el, azt ért, de magát a szervezeti formát, hogy mi az optimális, azt mennyiben határozza meg egy vezérigazgató, vagy mennyiben tud rá hatással lenni? Hát ugye van egy Városliget törvény, ami alapvetően a Városliget zrt részvénytársasági formában hozta létre, és amely alapvetően meghatározza, hogy 99 évre a Városligeti ingatlannak a vagyonkezelője, ez az átkörülön működő részvénytársaság, ez természetesen nem a vezető tisztségviselőnek a feladata, hogy ezt a társasági formát kiválaszza. Onnantól kezdve, hogy a társasági formában milyen részletes működési szabályok dolgozódnak ki, az már az operatív szervezeti, természetesen az én feladatom is. Mint ahogy arra, sincs rá, arra sem vagy ráhatással, hogy éppen milyen minisztériumhoz tartozzik az a terület, amit te végzel, vagy amit te irányítasz. Ez így van, nyilván azért erről vannak érdemi beszélgetések, akkor amikor a kormányzati struktúra kisebb vagy nagyobb mértékben átalakul, mint ahogy történt ez mondjuk 2018-ban, amikor a Állami vállalatok, vagy legalábbis az állami vállalatoknak egy meghatározó része, az a Nemzeti vagyon Felelős Tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá került, ahol azért számos észszerűsítés és a vállalatok közötti szinergiák kihasználásának a lehetősége, hogy ilyen csodálatos kifejezéssel éljek, szóval megtörtént, akkor az Emberi Erőforrások Minisztériumától ugye a Város tgr is átkerült. Nemzeti, Mennyiben azért fontos, azért, hogy ezt a nép értse, vagy ennek cseki jelentősége van? Ennek nincs, az, abba bízom, hogy ennek az érdemi tevékenység tekintetében nincs um, érzékelhető eredménye. Természetesen ez különböző administratív feladatok változását jelenti, de ez az állami belül egy teljesen természetes működés. Ha te kimész a Városligetbe, akkor az mennyiben a te tered a szó átvít még miatt félreérthető lennék? És a kérdés arra vonatkozik, hogy Bardóczi Sándor személyében a Városházának új építése lett, és egyebek közt azt mondta az inforádióban, hogy mivel a Városliget a Város és egyben a világ egyik első közparkja volt a maga idejében, felelősségünk van abban, hogy ezt közparként meg tudjuk őrizni. Ez milyen kompetenciát feltételez, vagy milyen jövőképet attól az új főtájépítéstől, amilyen funkció, vagy amilyen név talán így ebben a formában korábban nem is létezett? Egyfelől azt kell rögzíteni mindenképpen, hogy főtájépítész fő úrral ebben a kérdésben nincs viták közöttünk, Sőt, én azt is állítom, hogy nem, hogy közparként kell megőrizni, hanem a Városligetet a saját történelmi hagyományai mellett meg kell újítani, és ezen belül a parki részeket, a parki területek részarányát növelni kell mindenféle matematikai modelltől függetlenül, tehát 60 65%-ra növelni kell a zöld felületet is, hogy nagyobb parki részek jöhessenek létre. Egyébként pont a napokban kezdődik egy újabb jelentős betonterületnek a felbontása itt a ligetben. Úgyhogy a csökkenő utak keresztmetszetével, illetve számos betonozott, korábban betonozott területnek az elbontásával ez könnyedén elérhető. Ugye meton. ez a mondat azzal egészül ki, hogy mind a római partner, mind a városligetnél, városligetnél szeretnénk így Bardóczi Sándor, tehát ő mondja így, hogy szeretnénk a korábbi városházi tervektől eltérve olyan alternatívákat mutatni, amelyeket két jelentős zöld minél nagyobb léptékű megőrzését jelentik. Ez magyarul mit jelent? Vagy ez előbb-utóbb mit fog eredményezni főtályépítész úr és a Városlédel ZRT vonatkozó főosztálya, osztálya emberei között? Ugye itt fontos Két dolgot elkülöníteni egymástól. Az egyik a jogi állapot, a másik pedig a politika világa, amely persze bizonyos területeken tud találkozni egymással, de mondjuk ezen kijelentések tekintetében pont ilyen közös meccset nem állapítható meg. Van egy világos, egyébként kétharmados törvényel létrehozott Városliget ZRT, akinek a feladata a liget megújítására terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a fővárosnak a liget vonatkozásában eh, joghatósága a szó Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy most főtájépítész úr mert nagyot álmodni, vagy most miről beszélgetünk? Vagy ezt tőle kellene megkérdezni? Én azt gondolom, hogy mindenképpen tőle kellene megkérdezni, és azt is teljesen természetesnek érzem, hogyha egy eddig nem létező pozíció kialakul, és létrejön a főtájépítész, akkor pozíciója Budapesten, akkor az egy fontos dolog, hogy ő a város egészével kapcsolatban a saját véleményét a szűkebb és tágabb pátriájával ismertesse. És természetesen a fővárosba a Városliget és a római part ugyanúgy tartozik. Ettől függetlenül azt azért érdemes tudni, hogy mondjuk a Városliget Viszonya a fővárossal jogi értelemben az mondjuk közel hasonló, mint mondjuk egy, talán túlzok egy picit, de mint egy magállakásnak Ez a világos. belső kandalu melletti kaspó tartó része és a főváros viszonya ott található benne, de a szabályozási jogkör az nem a fővárosnál van ebben az ügyben. De mindig, mondom, amikor ilyenek vannak, én mindig azon, mindig, én ezt mind értem mindig elgondolkodom azon, amikor én ezeket szóba hozom, hogy én ezt jól teszem -e vagy sem, de. Aztán utólag arra jövök rá, hogy nekem az a dolgom, hogy megkérdezzem, ha lényegtelen, akkor legfeljebb azt mondod a beszélgetés végén, hogy János, régen kérdeztél már ennyi hülyeséget, akkor el fogom szégyelni magam, és legközelebb igyekszem ö, okosabbakat kérdezni. De egy biztos, a kérdéseket nem én gyártom, ezek mind a városligettel kapcsolatosak. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy egy olyan síkon jelennek meg, amelyek inkább tartoznak a politikai, mint a gyakorlati síhoz. Most már csak az a kérdés, hogy a következő. Kérdésem, és elnézést, ezt nem te mondtad, én minősítettem magam a gyenge elmélyűnek, hogy apukám mindig azt mondta, hogy ha ő vendégségbe megy, az mindig nagyon jó, ha a vendéglátó törj össze a tányért, sokkal jobb, mint ha a vendég. Mert amit a vendéglátó elnéz magának, azt a vendégnek nem nézi el. Ez most egy képes beszéd volt. Azt mondja, hogy ügyes trükkel húzná a csőbe a kormány a fővárost, magyar hang, Ugye ez több interjúra vonatkozik, amelyből talán az első megszólalás a Klubrádióban volt Füries Balázs részéről, ami ugye arra vonatkozik, hogy hogyan válna a Hermina garázs, féle valamiféle csereeszközé a biodóm megépítéséhez a szónak abban az értelmében, hogy nem jönne létre, és az erre szükséges pénz pedig átvándorolna a biodómhoz, függetlenül attól, hogy ez a se elég a befejezésére, de azért mégiscsak lenne rá 6 milliárd, ha ez egyébként 6 milliárd, ami valószínűleg pontosan 6 milliárddal több, mint amennyi most rendelkezésre áll. Most már csak az a kérdés, hogy szegény Hermina Garázs tisztában van-e azzal, hogy ő egy csere alap. Szerintem ez egy nettó politikai kérdésé vált, ahol... a, a Herminagarás, az mi? A Herminagarás ugye jelenleg a Városliget építési szabályzata azt mondja ki, mindezt teszi egyébként az országos, az építési törvény és az országos településképről szóló jogszabályok alapján, hogy a Városliget környékén léptékében ugyanakkor a parkolószámnak kell maradnia, mint korábban volt, hiszen ezek a parkolók, nem csak a szószoros értelmében vett városligeti intézményeket inkluzíve az állatkertet, vagy majd a biodómot, vagy a cirkusz Széchenyi fürdőt, vagy éppen az épülőfélben lévő néprajzi múzeumot, vagy Magyar zeneházat kell, hogy kiszolgálják, hanem természetesen a környező kerületeknek a parkolási igényeire is kell valamiféle választ adni. Na most tekintve, hogy a legnagyobb parkolási kapacitás. Korábban az egykori felvonulási téren volt található, ezt követően ugye az állatkerti körúton, ha valaki a cirkuszba vagy a, egy szép tavaszi vagy őszi végén az állatkertbe próbált érkezni, akkor érezhette azokat a tumultuózus jeleneteket, amiket a parkolás lehetetlensége okozott ott a környéken, illetve néhány autó tudott még a Hermina út és környékén parkolni. És akkor, amikor megszületett a Városligeti építési szabályzat, akkor azt mondta, hogy a Városliget autómentesítése az egy fontos ügy. Ennek érdekében három darab ö, garást jelölt ki a Városliget környékén, és ennek a megépítésének a szükségességét előírta. Az egyik a jelenleg is kivitelezés alatt lévő úgynevezett dózsa Györgyúti úti amely nagyjából az 56-os emlékmű és az ajtósi Dürer sor között a Dózsa-György mellett található. Ez az amelyiknek a kivitelezése elég előrehaladott fázisban van, és ö, szeptembertől kezdve a nagy közönség is birtokba veti ez egy 800 fős mélygarázs. A másik jelentős könnyítés az ettől a garáztól azért szabad szemmel is jól látható távolságra lévő, alig egy tárt ellenében található Hermina garázs lesz vagy lenne. Ez az, amelyik gyakorlatilag az M3-asról beérkező uh -huh. forgalmat ö, hivatott részben egészben elnyerni, és részben egészben az éves egymilliós látogatószámmal bíró szétsényi fürdő, és az ennél valamivel magasabb látogatószámmal bíró uh, állatkert uh, égető parkolási gondjait is kiszolgálná. Ez egy 700 fős garázs, uh -huh. amelyik nagyjából a szétsényi fürdővel szembe a biodom közvetlen szomszédságába kerül, és a harmadik, ez egy 300 fős kapacitású garázs, ami pedig a, az új nemzeti galéria és az innováció házának a parkolási kapacitását. Kell, hogy kielégítse, ez gyakorlatilag a, a galéria és, a, és az innovációháza alatt található. Most ebből ez a legutóbbi, ugye éppen nem a diskurzusnak a tárgya, az első év. Ha, ha már itt tartunk, hely, akkor hadd ha, ha, ha legyek a persányi embere, ennek a pénze az például miért nem adható oda, hiszen ez most éppen úgy tűnik, hogy nem fog létrejönni szemben de... a... igen? Mert ennek ebben a másodpercben hasonlóan a galériához és hasonlóan az innovációházához nincsen pénze. Mert hogy ugye ezt többször átbeszéltük uh, még talán a korábbi frekvencián, hogy a Városliget ütemezetten kapja a forrásokat. Tehát nekünk de elvileg a... majd egyszer kaphat pénzt? Elvileg, elméletileg egyszer kaphat pénzt, de nekünk ebben a másodpercben hasonlóan a korábbi évekhez, a feladatunk a Aki okay, A Hermin az az már be van, van mér, vagy mennyi, és az már ott van, vagy van a mi a her, különbség? A Hermina, Hermina garázsra, és ezt most öö, intenzív érdeklődőként és újságolvasó emberként tudom mondani, mert hogy nem a Városliget ZRT feladat és hatásköre. A Hermina garázsnak a megépítése, a vonatkozó kormányhatározatok nem hozzánk telepítették. Bizonyos életszakaszában ezek a fővárosnál lévő kérdések voltak, bizonyos életszakaszában a magyar nemzeti vagyonkezelőnél lévő kérdések voltak, de a lényeg az az, hogy a Hermina garázs azért közvetlenül korrelál két dologgal mindenképpen, és ebből leginkább a biodómmal terma, a ö, építési szabályzat szerint a biodóm használatba vételi engedélyének egyik feltétele, hogy a biodómhoz szükséges parkolási kapacitást igazolja. Ez egyébként nem 700 fő, mert ebbe a 700 főbe ö, sokkal több szereplő van összetolva. Ebbe de akkor erről csak úgy lemondani nem lehet? Erről jogszabálymódosítás nélkül lemondani nem lehet. Oké, rendben de közben egy fontos dolgot mondtál, is elnézést a totális tájékozatlanságomért. Ez a garázs, ha jól értem, akkor ez a városliget területén van, de nem a városliget ZRT fogja megépítetni, ha fogja? Nem. A, a, a Hermina garázs az tulajdonképpen legközvetlenebbül a, a biodommal korrelál, úgyhogy ilyetén formán a, a biodom beruházásában érdekelteknek a legfontosabb, hogy ez rövid távon megvalósuljon, de ez azért mondom még egyszer, ez nem feltétlenül igaz. Mert De hogyha hát egészen... valaki elkezd ásni ennek a garázs megvalósításának az érdekében, az kinek a megbízatásából fogja tenni? Szerintem ez ebben a másodpercben nem eldöntött tényező, amit te is, előbb, te is az előbb megénekeltél. Hogy Milyen egy pozitán... izgalmas beszélgetés lehet veled folytatni? Politikai diskurzusnak a ö, tárgya. Ennek, a az, ennek az aktualitása mégis Györgyevics úr, ez mikor jön el? Tehát mikor kéne elvileg, ha semmi sem változik, ezt az izét megásni? Hát ha ez a vételi engedélynek az előfeltétele, akkor az Obuda álmos könyvek szerint érdemes ezt addigra elkészíteni, amikor a vételi engedélyét a biodómnak beadni kívánják, tekintve, hogy a biodóm perma finanszírozási problémákkal küzd, így a jövőkutatás ingományos talajáról. Én ezt, a... én ezt értem, egyre íróadalmiabban fejezzük ki magunkat, de azt ugye én jól látom, vagy jól tudom, hogy a Biódom ezzel együtt előre haladottabb állapotban van, mint a Herminakarázs. E... Fogalmazd fogalmaznak úgy a kérdésem, hogy tudjára válaszolni. Aztán vagy egyedül alatt... fogsz magaddal beszélgetni a végén. Igen, a kivitelezés tekintetében előre haladottabb állapotban van, ugyanakkor technológiailag azt kell, hogy mondjam, hogy egy mélygarázsnak, koribinadiktú, uh, egy földfelszín garázsnak a technológiai ideje, az szigifikánsan rövidebb. Magyarul, hogyha holnap után elkezdenék építeni a Hermina garást, és éppen forrás találna a főváros a biodón befejezésére, akkor a kettő valószínűleg két a két Értem, de a, de a Hermina a garázs a tért, mint a... a végén kiköthetne a Városliget Zrt-nél, vagy ez kizárt? Erre ebben a másodpercben nem tudok válaszolni. Egyelőre nem Ez kinek a kián, kompetenciája kián, az Úristenen kívül? Hát e, ugye azért általában aki fizeti a révészt, az dönti Jó, el, de ezt az Orbán Viktor dönti el, vagy a Fürjes Balázs, esetleg Kúsa Lajos, tehát merre felé kérdezzek? A, a, ugye tekintve, hogy a Hermin finanszírozása az mindenképpen kormányzati forrásból valósul meg, én azt gondolom, hogy érdemes a Budapest politikával foglalkozni. Teljes, tehát akkor följön, Balázs. Egy, egy, jó, egyszer már beszéltünk erről, de akkor ez egy újabb kérdés, de még azt áruld el nekem, hogy hat keresek már a Kákán csomót, ezt annyira szeretek, hogy én azt jól érzékelem, hogy miközben azt mondta a főpolgármester úr, hogy semmi olyan, ami eddig nem kezdődött el, az nem fog elkezdődni. Lásd, Városligeti Színház, Lást, Nemzeti Galéria, Lást, Innovációháza, ebben a herminogarás nem volt érintve, ez nem hangzott el. Pedig ahhoz se kezdtek még hozzá. Szerintem érdemes erről főpolgármester urat... Erről majd beszélek mi? a hallgatóinak a műsornak azon felén, Bárta, nem nem vagy, mert az nem lesz teljesen szalonképes. Tehát én azt gondolom, hogy számos olyan, felújítás és intézmény létrehozása ebben a térségben szükséges, amiről... De a valóságérzékelésem az, az nem csal meg teljesen, el, el, próbálj meg engem azért ez ügyben némileg bátorítani. Nem, nem, nem csal meg. Jó. Nem csal meg ebben az ügyben. Jó. Azt árult el nekem, hogy miközben elmondtad azt, hogy attól, mert az a helyzet, hogy, és csak Fülyes Barást idézem, Nagyokat csak, pontosan, szépen téged is így szoktak. Szalai, annak kérdése, népszeva. Ezek szerint a kormány végleg letett a Nemzeti Galéria Liget beköltöztetéséről? És hogyha most egy más korban élnénk, akkor azt mondanám, hogy szerinted mit válaszolt erre, Fügyes Balás, de sajnos nem élünk ilyen korban. Én még szeretnék egy ilyen korban dolgozni, ahol úgy lehet heherészni és hahotázni a legkülönbözőbb dolgok kapcsán, másnap az ember nincs kiszerkesztve, de ez most nem ez az időszak. Válasz így hangzik: soha nem mondd, hogy soha. Fordulhat még másképp a világ. Na most, ennek örvény gyanánt is egyáltalán. Azok a területek, amelyekkel kapcsolatban te elmondtad, hogy milyen Izé folyik, mint például a Nemzeti Galéria terveztetésével kapcsolatban is, amely elkezdődött, de egy sor dolog nem folytatódik, de egy sor folyamat, amely elkezdődött, egy bizonyos pontig megy előre. De például az innováció háza, amely ugye most egy ilyen föld lerakat, amelyet egy kedves hölgy mindig kifogásolt, mert onnan fújta a szél, miközben te elmondtad, hogy nem fújja, ő meg azt mondta, hogy fújja. Ott, azzal, arra te hogyan tekintesz, mint a Városléges ZLT vezérigazgatója, azzal ott előbb-utóbb mi lesz? Vagy ezt a nyilván kérdést tegyen föl más alkalommal. Nyilván eljön az a pont, amikor kell egy végső döntést hozni, ahol, az még nincs itt. Hogy, hogy ezek az épületek, ezek az intézmények, ezek létrejönnek-e, és ha igen, mikor és milyen formába? Erre ma ebben a politikai közegben és térben szerintem nem lehet válaszolni. Ha jogszabályokat egymás után olvasom, és azért nagyon más, nem tudok tenni ebben a vonatkozó kormánydöntéseket olvasom, akkor azt mondom, hogy ma van egy ö, törvény által létrehozott cég, a Városliget ZRT, akinek kormányhatározat ö, adja a feladatot. Ezekben a feladatokban ma az szerepel, hogy, ö, és erre van forrása is, hogy lehetőség szerint a lehető leghamarabb jogerős eh, engedéllyel bíró eh, terveket hozzon létre az innovációháza tekintetében is, és ennek az épületnek a lefolytatott tervpályázata alapján a kiviteli terveket is állítsa elő. Ezt követően kell visszavinni az innovációházának, a finanszírozásának a kérdését a kormány elé. Én feltételezem, hogy amikor a kormány elé történő visszavitel megtörténik, ez az utolsó olyan pillanat. Amikor Ó, értem, én csak arra gondolok, hogy, hogy, hogy maga a tereprendezési is szóba jöhet átmenetileg mondván, hogy ami most van, az nem egy esztétikum. Vagy lehetséges, hogy esztétikum, de akkor az, az annak idején nem, nem, nem ezt gondoltam esztétikai, nem ezt tanultam esztétikai szépségnek a Ed. Nos ezzel egyetértek, egyet értek, szerintem ähm, szépség fogalma is változik az építések során. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy ma van egy világos jogszabályhelyzet, Van egy építési szabályzat, ami alapján az egykori közlekedési múzeum helye, ahol gyakorlatilag mindig épület volt a ligetben, ez építési hely. Pont. Erre van egy cég, akinek felhatalmazása van, hogy terveket készítsen. Pont. És ezt követően, ha a tervek elkészülnek, akkor a kormánynak joghatósága van arra, hogy döntést hozzon arról, hogy ez a bármi, vagy nem épül bármi. Tehát ma ettől eltérő döntést hozni sem a Városliget ZRT, sem a főváros nem tud függetlenül attól, hogy mit gondol, mit szeretne ebben. Tehát ez egy nagyon világos kérdés, és én abba bízom, hogy politikai értelemben is nyugvó pontra jut az a kérdés, hogy a magyar innovációnak, a magyar géniusznak lesz-e háza a ligetben, azon a helyen, ahol egy igen népszerű intézmény állt ott az elkövetkező időszakban okay. lesz -e épület vagy nem lesz épület végül, és egyben egy kérés is van függetlenül, hogy még a műsor végén egy fél percet igénybe vennék, valamint a beszélgetés után. az pedig arra vonatkozik, hogy én örömmel veszem természetesen, hogyha a Városliges és sajtósai, vagy te, vagy bárki ellát engem olyan témával, amihez én semmilyen módon nem tudok hozzászagolni, mert egyébként se személyes tapasztalat. Én mostanság gyakran előfordulok, vagy gyakran, gyakrabban a ligetben, mint ahogy az korábban előfordult. Ezzel kapcsolatos tapasztalataimat majd a jövő héten osztom meg veled, vagy amit olvasok. Mert ugye azt te folyamatosan tapasztalod, hogy újságja válogatja, és most egész kivételesen nem fogok orgánumot megnevezni. Van egy ilyen nagyon sajátos lötyögés akkor, amikor nincsenek jelentős események, és ugyanakkor egy lap mégis valamilyen okból kötelességének érzi, hogy időnként beszámoljon valamiről, ami a ligettel kapcsolatos, és én csak azon csodálkozom, hogy miközben mondjuk van egy Google őrsz fotósorozat, amelyet egy Facebook oldalon tüntetnek föl még december legelején, abból hogyan lesz cikk január második felében, hogy vajon a köztes idő az mivel telt el, vagy hirtelen mire jöttek rá hat vagy hét héttel később egy internetes portánál, ezt nem tudom eldönteni, nem is az én dolgom, csak azt mutatja, hogy minden orgánumnak jó formán van egy olyan igénye, vagy van egy olyan elvárás, mintha lenne, hogy időnként be kell számolni a Városligetről, akkor is, ha történik ott valami, és akkor is, ha nem. De szerintem egyébként ez teljesen természetes, tehát azért a budapestieket foglalkoztató. fontos kérdésről van szó ami az elmúlt években. Euh, borzolta annyira a kedélyeket, hogy azt gondolom, hogy az újságolvasó vagy hírfogyasztó ember szeretné tudni, hogy most éppen hol tart és mint tart. Most tettünk egy tétova kísérletet arra az elmúlt időszakba, hogy nem dobtunk be mi sem újabb és újabb témákat a liget kapcsán a, a, a közéleti médiába, de ettől függetlenül ugye én minden reggel megkapom a sajtófigyelőt, ami az összes olyan ligettel kapcsolatos kérdést még a legapróbb és legeldugottabb médiumokban is igyekszik megtalálni, ami a Városliget megújításával kapcsolatban bármilyen hírt leközöl, és olyan nap még nem történt, hogy a szolgáltató azt küldte volna, hogy a Város kapcsán nincs elérhető hír, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fejlesztési időszakban mindenképpen így van, és így is lesz az elkövetkező időszakban. Jó, ezzel együtt, hogyha neten van ötlet, amiről már mint a, a megrendelő részéről, akkor azt szívesen veszem, különös tekintettel, hogyha azt találkozik a hallgató érdeklődésével. Köszönöm a rendelkezésre állást, hogy ugye is benedeket hallották, Köszönöm. a Város ZRT vezérigazgatóját, és akkor egy másodperc. Türelmet kérek, csak közben megfelelő gombokat keresek. Igen, azt mondja. Igen. hogy karácsony Gergely, ugye a civil pályánban mondtam, hogy lesz téma valószínűleg, ha megszavazzák a többiek, én nem szoktam szavazni téma, ügyben meg adni téma ötleteimet ezen a héten nem tettem. És ugye azt a kérdést tettem fel önnek, csak éppen 7.30-8 között egyetlen nem telefonáltak. Itt szeretném elmondani, hogy a reggel folyamán volt olyan pillanat, hogy 50 internetes felhasználóra voltunk attól, hogy a tizedikek legyünk, de nem voltunk tizedikek, csak a 12-ek. Pontosan ki lehet mutatni egyébként a hallgatót, tehát ezek a számok alapján, hogy iránt mutatnak érdeklődést és mi iránt. Nem, nagyon érdekes. Nem fogom megosztani önökkel, már csak azért sem, mert senkit nem akarok megdicsérni, és senkit nem akarok kritizálni mert ugye egy alacsonyabb hallgatottság az arra vonatkozhatna, mint hogyha az unalmas lenne, holott a műsor szempontjából lehetséges, hogy nélkülözhetetlen. Minden esetre még egyszer felteszem azt a kérdést, amit nyolc, és fél 8 között feltettem, és senki nem telefonált rá, hogy néztem a főpolgármester M1-es interjúját, pontosabban mondva hallgattam, mert háttér tévéztem, 19 perc, 50 másodpercig jutottam, még 10 perc hiányzik talán, de lehet, hogy nincs annyi, minden esetre maga a gép összesen talán 29 vagy 30 percet jelez, és annak az egyharmada van még hátra, és eszembe jutott valami ennek a láttán, és azt kérdeztem, hogy vajon mi jutott az eszembe. És akkor elmondom, hogy 061 877, 0877, és akkor könnyen lehetséges, hogy ugyanaz fog történni, mint 7 és fél nyolc között, és az ég egyet a világán senki sem fog Köszönöm És fején is találtam a szöget, mert az ígégy a világen, senki sem mutat érdeklődést az iránt, hogy mi az eszembe, amit tudomásul veszek, immáron a mai műsor folyamán másodszor. Harmadszor nem fogok rá kísérletet tenni. Megnyugtató, hogy magas hallgatottság van, telefonálási kezd nélkül, immáron úgy, hogy közben tudjuk, hogy működnek a telefonok. Hát akkor beszélgessünk arról, amiről önök szeretnék. 8 óra múlott 35 perccel. Jó reggelt! Jó reggelt, bolgár vagyok. Az interjú kapcsán, hát kár, hogy nem néztem, mert Nézve volt az igazi, az a szinte gyűlölet, ami a riporter arcáról. Semmi dugázott, gyűlölet nem volt a riporter arcán. Én azt és ett... minden betűt olvasott. Egy az így van, és... de egyáltalán semmilyen gyűlölet nem volt. Hát, hát... egy gúnyoros akkor. Nem volt gúnyoros se. Hát ez a véleményem. Én ezt értem. Köszön. Direkt ellenséges volt, és nem, a válaszokra szinte nem volt kíváncsi. Uram! Jó. Nem én tettem le um, A dobreféle beszélgetés az eszembe, hogy Ami itt haragban és düben ellet ültetve vagy alap nélkül Az vajon szárva szökkenve, Mikor lesz majd visszanyeshető Olyan tövekről, amelyek teljesen indokolatlanul Szökkentek szárva. Ez a kislánynak nem volt semmilyen Ilyen jellegű arca Most elmondhatnám, hogy minek gondolom ezt a kislány, de ezt is Önökre bízom. Jó reggat! Jó reget, Wagner, én azt nem tudom kitalálni, hogy mi jutott a testbe, de talán véletlenül elmondhatnád. Elmondom. Az jutott az eszembe, hogy még egy bátortalan és utolsó kísérletet teszek, és azért is teszem, mert tudom, hogy ezt a honpola is elvárja tőlem, hogy azt jelezzem a főpolgármesternek, hogy miközben ő kritikai éllel megfogalmazza, hogy hova nem hívják, van valaki és van egy műsor, amely ha szeretettel nem is, mert jelen pillanatban túzzásban nem esnék, de várná őt, és küldtem neki egy SMS-t abban a reményben, hogy abban az időpontban már úgy is fönt van, és nincs akadályoztatva arra, hogy válaszoljon, a szöveg így szól. Most, hogy bejutottál az MTV-ába, nincs -e kedved a Kejfejancsi kebelére visszatérni? Utóirat. Mutassam be az sms mert ez ugye arra vonatkozott, amit a hölgy mondott, Igen. hogy hány sms küldtek. Utóirat 2. Van épp válasz, hogy ígéretet dacára eltűntél, Fiala János. Ezt küldtem 6 óra 14 perckor. A mai nap van többé-kevésbé fenntartva arra, hogy válaszoljon, és amikor majd eljön a pénteki felvétele a civil a pályának, akkor kétszer is át fogom gondolni, hogy mit mondjak, vagy mit tegyek, mert a harag rossz tanácsadó, és én nem tudok és nem is akarok objektív lenni egy olyan személyel kapcsolatban, akivel nekem nem kizárólag a munka kapcsolatom volt. Annyira felnőtt vagyok, hogy rosszat nem teszek neki és a fővárosnak. De, akar, de, de, de vagyok annyira szubjektív és vagyok annyira fiala, hogy azért ne tegyek olyan gesztust irányába, amit ő nem érdemel meg se személyét, se funkcióját illetően. Ezt követően. Oké, okay, köszönöm, hogy elmondtál. Én ezt értem. Valószínűleg ez a civil a azért falsúlyos téma lesz, és én úgy gondolom, hogy neked akkor ott muszáj lenne lehetőséget képes objektívnek maradni. Hát igen, ez egy nehéz feladat lesz, készülökre. rá. 061-877-0877 Szeretnék egy apró jelenetet elmesélni a tegnapról. Elmentem valahova, ahol nem volt parkolóhely. Egy autó, amit egy hölgy vezetett, jelezte, hogy kiáll. Én rá is néztem és jelezte, hogy igen, kiáll, de ahhoz, hogy én oda be tudjak állni, nekem tovább kellett mennem és meg kellett fordulnom, hogy orral előre oda beparkoljak, amit egy mögöttem haladó autó arra használt föl, hogy beelőzzön engem, mármint a parkolást illetően. Amire a hölgy, aki kiállt, megállt, intett nekem, és azt mutatta, hogy ezt a helyet ő nekem tartotta fönn, mármint a tekintetben, hogyha ő kiáll, és van arra ráhatása, hogy oda kiálljon be utána, akkor az én legyek. Ezt egy tantörténetként szerettem volna elmondani Karácsony Gergelyhez. Jó reggelt! Jó reggelt! Lehet még egy menet Lehet. ezek a uh, Hogy mi volt az arcán? Szerintem mi nem volt az arcán? Uh, nem volt felszabadultság az arcán, nem volt... Én azt kérdeztem, hogy ez a kislány mi volt arra egy négy betűből álló szóvaló. Négy betű. Ja, le, lemaradtam. Nem, nem, nem mondtam meg, nem de meg, de nem mondtam. A, mondta. a kérdésről maradtam le, bocsánat. Uh, egy négy betűből álló szó volt a kislány. Mi ez a négy betűből álló szó? Bábú. Az. Egy bábunak az arcán nincs gyűlölet, egy bábunak az arcán nincs, értetlenség nincs. van, egy bábut mozgatnak. Igen. És tehát é. nem volt felszabadultság, ami aztán, és amit én, de ez megint csak szubjektív, nem volt okosság sem. De, de azt írts meg, hogy ez a kislány nem létezett, Tibor. Oké, okay, jó. Ez egy olyan dolog, mintha te egy üzleti tárgyaláson azt mondanád egy beosztottadnak, hogy pontosan azt tegye, amit te mondasz, de miután ő tárgyal, vannak olyan pillanatok, amikor másodpercekre magára marad. Mert ugye nem tud egyszerre tárgyalni, és egyszerre meghallgatni azt, amit te a fülébe mondasz. Ez volt ez a kislány. És nem volt médiatörténeti esemény. És kétszer is meggondoltam volna a füljes helyében, hogy ezt kritizálja-e. Mert hogyha ezt megteszi, mint ahogy megtette, és pontosan olyan mondott, mint amilyet te mondtál az előbb, akkor át egy, ebből következtetéseket kell levonni, amit nem tudom, hogy ő le akar -e vonni, át kettő, akkor neki ott más hasonló beszélgetéssel kapcsolatban is meg kéne nyilvánulnia, úgyhogy egy nagyon veszélyes útra lépett, nagy szerencséje, hogy nem beszélget velem minden nap. Túl az, a a főrjesnek semmiféle joga nincsen ezzel kapcsolatban ilyenfajta Nem, de egy Twitter légy üzenetben légy. állt ki a karácsony mellett Igen. a tekintetben, hogy, hogy minősítette Hagyom. ezt a riportot. Békén a a jó, jó, Tibor, elném. ezzel meg óvattal, mert más esetben okay. viszont, hogyha ezt nem teszi meg, akkor azt hangzik el, hogy ezek a fideszesek, ezek az íg a világán semire nem reagálnak. Magyarul eljutunk oda, hogyha a fürjes reagál, az a baj, ha nem reagál, az a baj. Tehát azért ide se szeretnék eljutni. És ez mind-mind a Dobrev kapcsán jut az eszembe, mag kivételesen, de eszembe juthatna nem a Dobrev kapcsán is, hogy mindaz, ami itt van, azt önmagában visszanyesni, felégetni, eltüntetni, felrobbantani nem lehet. Folyamatok nem úgy működnek, hogy megnyomunk egy gombot, előre mennek, megnyomunk egy másik gombot és visszamennek. Nem. 061 877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó a zene! Hallotta a Sánátosít, hogy ottinak valószínűsége Parkinson-kória van? Igen, persze, hát attól szól ez a zene. Ja, jó. Oké, okay. köpi Még egy dolgot szeretnék mondani a hallgatottsággal kapcsolatban, hogy úgy tűnik, nem vagyok elemző, de úgy tűnik, hogyha egyszer a hallgatottsághoz képest relatívan, vagy relatíven pregnánsan veszít a hallgatottságából a műsor valamilyen okból. Tételezzük fel, hogy unalmas a műsorvezető, vagy nem túl szórakoztató a riportalany, akkor már vissza nem áll a hallgatottság. Tehát aki egyszer elmegy, az lehet, hogy visszajön, de sokkal kisebb számban jönnek vissza, mint ahányan elhagytak. Mindez nem azt jelenti, hogy én ki akarom találni, hogy önök mit szeretnék annak, annak érdekében, hogy az kielégítsem, csak mesélek. 061 0877 holnap Navracsis Tibor, Tócsaba Csaba, Demeter Szilárd, Petőfirodal Múzeum, Térei Ösztöndi. Miután nagyon keveset aludtam, ennek következtében én a 9 óra 12-t lövöm most be, ami még ide meglehetősen messze van, mint egy 26 percre. De azt is megtehetem, hogy 9 óra 4 kor távozzak. Az már nincs olyan nagyon messze, az már csak 18 perc. Nagyon érdekes egyébként ez a karácsony interjú, tehát ezt ö, érdemes... Tanítani, ha tanítanak benne, abban korán sem egyedül a riporter működése az, ami elemezhető. Jó reggelt. Jó reggat! Emelj ki az orosz valamit vagy szóra Na még egyszer. Az M1-es valamit mondani, vagy túl. Hajrá! A Szesít? Hajrá! Na, csenabb híradó. Azt mondja a höld mindegy, azt írja az origó, hogy... Kicsit hangosabban kéne, mert nagyon halkan lehet hallani, és itt olyan gép, van, nem lehet felhangosítani. Na, bocsánat. Elmondja, nem mosolyodik el, és a vezérlőbe, és a szátja valaki, hogy ez kimegy adásba, ahogy ők mondják, több milliós nézettségű műsorba, hogy a Karácsony Gergely azt mondta a klímavízhelyzetnek kapcsolatban, hogy ami Budapest melegedését fogja okozni, azt ő nem támogatja. És ebből hogy ezért nem fog adni 20.000 forintos támogatást mert a fűtés ugye melegíti van a az Jó, én a következőt tudom önnek mondani. Hát de erre Meg, me, Megmondom, nem, nem, nem hozod zavarba. Türelem türelem, türelem, türelem, válaszolok. Holnap beszélgetni fogok Demeter Szilárddal, a tirei Ösztöndiról, amiről ember nem tudja, hogy mi alapján adják oda, ember nem tudja, hogy mi alapján áll össze a stáb, ember nem érti a mechanizmusát, ember nem érti, hogy miért pont annyi pénz, amennyi, holnap majd ez Demeter Szilárd, minden valószínűség szerint kiválóan el fogja magyarázni. Abban a körben, ahol az írók dolgoznak, tehát az írók körében már megszólják az összes írót, akik egyébként elfogadták, Garaci Lászlótól kezdve H. Jánosig, hogy valójában a kormány megosztó lépésének hogyan ültek fel azzal, hogy elfogadták kvázi ezt a gesztust, ezt az ösztöndíjat, amire nem is pályáztak, hanem ami gyakorlatilag a nyakukba hullott, és ugyanez vonatkozik egyébként a híradóban és a tévében dolgozókra, akik eldönthetik, hogy ott akarnak-e dolgozni, vagy sem, és az a helyzet, hogy Uram vonatkozik Szújó Zoltára is, aki egy telesport adásban úgy kért elnézést a sportosztálytól, hogy annak valódi oka az, hogy közben ő olyan feladathoz jutott, Palkovics miniszterúr által, amihez valószínűleg szüksége volt arra, hogy bocsánatot kérjen, én azért, amiért én azért tudtam empátiát mutatni, mert hasonló helyzetbe én is kerültem az ATV-ben, amikor én elnézést kértem Kálmán Olgától, amit soha többet nem ismételnék meg, és amilyen gesztust én egyébként soha nem tennék meg semmilyen vezetőség kedvéért, mert egyébként, ha paraszt vagyok, vagy nincs igazam, akkor vagy közvetlenül magamtól elnézést kérek, vagy taktikai okokból nem kérek elnézést. De hogy röviden választ adjak az ön kérdésére, gázszámla. Igen, de azért ennek a híradónak volt. De még et, de nem és a magyar íróknak, uram! Itt mindenkinek egyszerre van gerince és van gerincbaja. Tisztelet a kivételnek. Valószínűleg ön az egyetlen, akinek nincs. Nekem biztos, hogy van. Most már csak az a kérdés, milyen megértést mutatunk gerincbeteg honfitársaink iránt. Hozzátéve, hogy aki egyszer gerincbeteg volt, abból meggyógyulni teljesen a tévedés minimális kockázattával nem lehet. 061-877-0877. 9 perc múlva lesz 9 óra. Süt a nap, ahogy látom. Van egy ilyen keskeny csík, amin látom a külvilágot. Nagyon hosszú idő után egyébként önök nem adták meg nekem Demeter Szilárd telefonszámát és ez jelzésértékű volt a számomra. Ahogy olvasom, nem viselkedett jól a szlovák környezetvédelmi miniszter. Ha arra akarnak rávenni, hogy maradjak hosszabban, azt ezekben a percekben tudják elérni. 061, 0... nem, 061, 877, 0877. 6 perc, múlva lesz 9. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hallgattam ezt a, a beszélgetést a... a... ugye a... a Karácsony történt beszélgetéssel. Nemrég hallgattam a Klubrádióban, mivel egy fél órával ezelőtt, Fölhívta, egy Hargitai Miklós nevű urat, aki valamilyen újságíró szervezetnek az elnöke. Igen, ő a népszavának a főszerkesztője, és a MUASZ elnöke. Igen, hosszan, hosszan faggatták, hát így a nyilatkozatából úgy tűnt nekem, hogy ő, ő a másik oldal. Tehát nem a kormány oldal újságíró szövetségének az elnöke, hanem a másiké. Hát hosszan beszéltek erről a dologról, és a riporternő elfelejtette megkérdezni a másik nagybotra erről, erről a bagóné féle, Uh, álhírről... Ezt nagyon jó, hogy mondja, arról jelenleg nem lehet tudni, hogy álhír. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy tegnap a fél délutánom annak érdekében ment, hogy Zsé Ágostonnal és Kunié Viktoriával beszélgessek, utóbbival sikerült, de ő nem nagyon akar nyilatkozni, ahogy látom. Az a történet egyelőre olyan sötét, hogy arra szavak nincsenek. És nem lehet jó. tudni, hogy ki a sötét ebben. Nincs ez a gond. Hogy gond? Így, de. De el, elnézést, ott jelenleg nem lehet, lehet tudni, hogy a kórházigazgató hazudik, vagy Rózsapéter. Nincs ez -e semmi. Hát hogy hogy a semmi. Hogy hogy nincs tekó, vele kond. gond? Bocsánat, bocsánat. Nem gázolok addig a becsületébe egy főorvosnak, amíg nincs ellene bizonyítékom. Elnézést, de hogy volt, el? volt, volt. ha elolvassa mindazt, amit Kuni Viktória mondott, és ami a 168-ra rendelkezésére áll, volt. Azt értse meg, hogy azért, mert ön tud valamit, az még nem biztos, hogy a valóság. Nem, Minden? Nem, nem, nem az, Akkor egyfolytában feltételes mód, uram. Jó, az, hogy... Akkor az, meg nem biztos, az, hogy meg kellett volna kérdezni. Jó, de a másik, amit az akartam mondani, hogy a, a, a reggel a tévében, az egy, nem tudom már 10 híz talán, mondták, hogy ezen az ügyben megkeresték ezt az, újság, ezt az újságíró szövetséget, gondolom a Hargita Júrat, aki úgy nyilatkozott, hogy neki nincs ideje erre a beszélgetésre. Ez nem tudok hozzászólni, engem a MOLSZ nem érdekel, tagja se vagyok. Engem a történet érdekel, és a benne szereplők ott egyelőre nem tudtam rendet vágni. Hát a 168 óra levette a cikket kivágta az újságíróknak nevezett illető ura. Nem Magón az újságírót és... raktak ki, ráadásul fogalma nincs a történetről, uram. Hát Igen? azt értsem meg, hogy ez nem a bolgárféle műsor, ahol hetet-havat összebeszélhet. Tudja, hogy kit raktak ki? Két főszerkesztő. Nem, na, figyelj, maradjunk abban, hogy nekem nem az a dolgom, hogy önt megtanítsam arra, amivel kapcsolatban olyan határozott álláspontja van, hogyha majd legközelebb több feltételes móddal telefonál, akkor nagyobb lelkesedéssel fog ön beszélgetni. De tényleg elképesztő. Majd azt mondtam, hogy nem arra való vagyok, hogy tájékoztassam, de ez nem igaz. Én arra való vagyok, hogy tájékoztassak, de abban az előfeltételeket a másiknak meg kell teremteni. Én nem vagyok tanár, nekem nem kötelességem az, ami egy tanárnak kötelesség. Ha én elvesztem a mércét, és önök velem szemben azt mutatják, hogy én elvesztettem a mércét, és nem lehetnek elvárásaim, higgyék el, rükvercbe kapcsolok. De ráadásul ez a történet pontosan olyan történet, amivel kapcsolatban a fél délutánom ezzel telt, és egyre nagyobb kérdőjelek voltak bennem, könnyen lehetséges, hogy így is maradnak, nagy a hogy a pályában nem lesz téma. Jó reggelt. Jó reggelt! Viszont hallásra. Ráadásul érintettek benne újságírók, aki nem, nem a kollégáim, de akikkel aki én például egy tévében dolgozom. Hát ugye... Majd a tévéműsort vezetek reggel, akkor látni fogják, hogy hányszor tárom szét a kezemet. Nem tudom most ebben a pillanatban megmondani, hogy mi könnyebb valakinek a lelkébe belegázolni, vagy megállni azt, hogy az ember belegázolja, miközben lenne alapja arra, hogy belegázolja. Csak nem biztos, hogy hasznos. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy azt a köves-lomóféle birodalmat, amelyben a 168 óra és a más módon, és a, száz, és a klubrádiós érintett biztorgálják hallgatók, azt nem teljesen alaptalanul teszik. Hogy ennek van-e valami központi magba, vagy ezek véletlenek sorozatai, maradjunk abban, hogy véletlenek sorozatai, bár ugye azt mondta a kardosrabbi, hogy véletlen az Instagram kognitóban. Ha most befut egy telefon egy percen belül, akkor tovább maradok, ha nem, akkor hírek, reklámhírek és zárózene. De nem mondtam igazat, mert nagyjából még 20 másodperc van arra, hogy valaki telefonáljon, hogy engem ide ragaszthat tovább, mint 9 óra, Tizenkét perc. Mondja. Jó reggelt. Annak idején rendszeresen néztem a parlamenti közvetítéseket. Már lehalkítom a rádió. Nem is hanzunk. Na, és a közvetítéseken. Navracsics Tibor rendszeresen és ízléstelenül rohant Gyurcsány ellen, és csodálkoztam, hogy kulturált ember létére hogy vetközhetett így ki magából. Aztán kegyvesztettsége után saját fülemmel hallottam a nyilatkozatát, hogy ő feladatot teljesített, mert semmilyen zsoltal együtt kapták a feladatot Gyurcsány amortizálására. Most szerintem ez a Kormány kormányrádióban nem hangozhatott el ez a riport. Lehet, hogy még az ön korai rádiójába történt. Ez Küldtek volta... nekem mindenféle anyagot, majd el fogom őket olvasni, műsor közben ebben nem foglalkozom, mert az a figyelmemet, de ha megtalálom, akkor beszélek erről Navrasi Stiborról. Jó reggelt! Ugye ez a Kovács Zoltánféle... Gyurcsájnél lenne a kiindulópont. Meg hát az, hogy ma beszélgettem Dobreflerrel. Jó reggelt! Jó reggelt! Kérlek szépen mondd el ezt a dolgot, én egyetem Arról van szó, hogy a Miskolci kórházban állítólag volt olyan, hogy cigány asszonyt, asszonyokat tettek, tudtuk és beleegyezésük nélkül meddővé. És ez hogy maga Ő tartott, ez ügyben sajtótájkoztatott. Uh -huh. És előállt, Elnézést, itt meg kell, hogy állják. Tehát elnézést, okay. nem én vagyok a Magyar Távirat iroda, tehát még mielőtt engem eng a Larussal nem. 061-877- 0877- Holnap Navracsis Tibor, Tóth Csaba, Zugló és Demeter Szilárd Petőfi Irodalmi Múzeum. 061 0877 először. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy hetes szombaton a Klubrádióban a hetes es stúdió, vagy kettes es stúdió, nem tudom, hivatkoztak a műsorára, meg a ott elhangzott Navracsics beszélgetésre. Nagyon magas volt az első periódusban itt a Kejfej Jancsi a száma, ami örvendetes, és hát ugye nyilvánvaló összefüggésben van azzal, hogy az atv.hu nagyobb jelentőséget és nagyobb érdeklődést tanúsít műsorom és személyem iránt, mint korábban bármilyen internetes felület, amely teljesen kiszámíthatatlanul vett át a Kejfej Jancsiból híreket. Igen, azt mondták, hogy, hogy, hogy, hogy ugye szóba hozták a klublegyőt, és úgy mondták, hogy mind máshogy is átvette, most nem tudom, hogy kire mondták, de hogy kivette még át ezt a... avval kapcsolatosítva, hogy mit mondott. De ha, hallott, már, tudom, ha már nem? telefonált, ezt szeretném felhasználni, és minden provokatív szándéktól függetlenül mondom, mert eljött a pillanat, hogy, hogy ezt elmondjam, hogy, és nem helybe megyek a Lóf-ért hogy milyen érdekes az élet. Ha belegondol abba, hogy én vagyok az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, um, akiről nek a sorsáról azért már nem tartotta szükségesnek beszámolni a vonatkozó orgánom. Milyen érdekes, hogy a hallgatóim sem mutattak semmilyen érdeklődést maga a tény iránt. És a vonatkozó internetes felület sem mutatott semmilyen érdeklődést az iránt, hogy két önkormányzattal is delikált, de, dedikált módon immáron hetek óta együttműködöm, hogy min múlik az, hogy valakire ráúszulunk. Valami hír lesz valami. Nem, valami ez szóna nem, szóna hír. nem, ez nem hír. Tehát a hír az, az, ahhoz, az, az, egy, az egy tényközlés. Ami ott történt, az nem tényközlés volt. De még egyszer a hallgatók sem mutattak semmi érdeklődést. Sem hm. örömet, sem bánatot, érdeklődést mutattak. Ennél többet egyébként nem kell elvárni, csak szerettem volna elmondani, mint annak idén azt hiszem, a karinti, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni, de ha nem karinti, akkor nálunk csak a családban volt ez a szöveg. Szerettem volna elmondani, és most alkalmat találtam rá. Milyen érdekesen alakul az élet? Igen, igen. Tudtam volna örülni, hogyha az első fejezet nincs meg, csak a második van. Persze a második fejezet önállóan nem tudott volna megélni. Nem, így van, az abból kapcsolódik, hogy a Köszönöm, érde. hogy hívatsz. 061-877-0877 másodszor. Amíg telefonálnak, itt vagyok. De ha véget ér a zene és nem telefonálnak, akkor egy van. Ahogy látom, gyönyörű idő van, hogy egy nagyon kis területen látom, fákat látok napfényben. Azt hiszem a 9 óra 12-t az pont teljesíteni fogom. 061 877 0877. Senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt, ha már érdeklődés. Igen. Kará karácsony, Gergely az óta találsz két percet üzenjem, vagy valamilyen... Pont lemarad. pont lemarad, csak egy másik hallgatót is üdvözlök, egy kis türelmét kérem, most ön, ön is jön ez a mostani hallgató után, ha lesz türelme. Ugye a civil civilapályánban minden valószínűséggel lesz majd ez a karácsonyi interjú, és én részint néztem, részint pedig háttérben hallgattam ezt az interjút, és ma megint szörnyen aludtam, hihetetlen fel vagyok dobva, valamiért nagyon élvezem az életet, és, vagy belül, és akkor ez abban jelentkezik, hogy nem alszom jól. Vagy felébredek is, utána már nem alszom el, és akkor ezt néztem, még tíz perc hiányzik belőle, de fogtam magam, és küldtem e, hetek-hónapok hetek, hónapok után egy SMS-t a karácsonynak, hogy miután sikerült bejutni a Magyar Televízióba, vajon nincs kedve visszatérni a Kejfejancsi keverére, még nem érkezett rá válasz, és Azért meséltem el V. Tibornak ezt a történetet, mert ha majd a tévéműsorban szó lesz erről az interjúról, akkor nagyon-nagyon fegyelmet kell majd tanúsítanom, hogy én egy olyan műsorvezető legyek, aki ne befolyásolja az ott levőket abban, hogy neki van egy olyan egyéni története, amitől nem tud, és őszintén megvonulva nem is akar szabadulni. A térneget volna, ilyen Mármint, hogy mi... De válaszoltam a kérdésére. Igen, igen, igen, igen, hát, mi, mi más tudtam volna még mondani? Semmit, nem Majd a Karácsony Ez egy imányítani. Tehát a Karácsony Gergely, figyelj, na, nem is válasz. Igen. igen. Eljön aztán az a pillanat, ahol, ahol megszületik egy ilyen elutasítás, amitből már nehéz visszamászni. Igen, meg eljött egy ilyen véletlen találkozás, és pontán találkozás, amikor nem tudom, hogy, hogy mi történhet. Hát én jelen pillanatban a K anyád és az utca másik oldalára való átmenetel között gondolkodom. Különös tekintettel, hogy ez az egész összefüggésben van egy olyan közeggel, amelyek engem egyre jobban irítál. És akikhez valamikor szorosabb kapcsolat fűzött. Érdekesen alakulnak a viszonyok. Nem, figyelj, ez annyira nem érdekes. Ez nem, annyira nem érdekes. Ez, ez, ez, ez, ez, hogy mondjam önnek, ezek mind pszichológiai kísérletek, anélkül, hogy az ember ezeket a kísérleteket el akarta volna követni. Mert hogy az ember ebben az életkorban, amiben vagyok, én nem kísérletezik, nem tesztelem embereket. Mondok egy másik példát, csak hogy érthető legyek. Megtaláltuk egymást a Pikóval, és mondta, hogy majd valaki engem föl fog hívni egyeztetés ügyében, akit én ismerek, és akivel én azt gondolom, hogy nem vagyok jóba. Tegnap föl kellett volna, hogy hívjon, nem hívott. Hogy végül is ő lesz-e az akadálya annak, hogy én a Pikóval találkozzak, nem tudom. Telep egy államtitkártól tudtam meg e, a Demeter szilár telefonszámát, magam sem tudtam eldönteni hogy jó ödletem vagy sem, de egyszerűen annyira akartam már vele beszélni, hogy úgy gondoltam, hogy átlépek az összes udvariassági szabályom, mert hogy egyébként a Petőfi Irodalmi Múzeumban azt mondta nekem egy hölgy, hogy küldjek e-mailt. Na most hát e-mailt miért küldjek, ha valakivel beszélgetni szeretnék? Sokszor eljátszom így ügyfelekkel, vagy így félkeresésben. Mondok egy másik példát. Irod a kiadó feliratú épületbe belép az ember, akkor a portán nem adhatják ki az üzemeltető telefonszámát. De is egy ilyen. De ezt most nem értem. Ez most kiadó tekint... Hát lehetséges, hogy, hogy ahhoz egy másik utat kell bejárni. Lehet, hogy, hogy nekik nem ez a dolguk. Te fogalmam tehát az attól kéne megtudni, aki ezt utasításban megadta nekik. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! Júli, Jó egy reggelt. dolgot szeretnék mondani. Nem, nem telefonáltam túl későn? Nem, egyáltalán nem. Arról volt szó, hogy amíg telefonálnak, addig itt ülök. De Ez ment. a dolgok. Csak Én az előbb várakozóban voltam, és aztán felhívtam. Elnézést, az csak van. nem akartam már tovább húzni az idejét. Én voltam udvarlátség. Engem az érdekelt volna, hogy mondta, hogy tanítani lehet bizonyos dolgokat valószínűleg ebben az interjúban, nem csak a, vagy nem kifejezetten a riporter, egy Így van. Videó, hanem a másik viselkedésében és öm, öm, ezt esetleg jobban ki tudná fel? Persze! Na, na hát és sohasem beszélek vaktában. Tehát azért én ritkán csinálok olyat, hogy mondok egy nagyot, és amikor ezek rákérdezek, azt mondom, hogy, el, azt mondom, hogy elnézést, ez zsákba a macska volt. Hát ahogy, mint egy rakány... Jó, ugye azt el kell tudni hinni, hogyha nagyon igyekszem, akkor tudok objektív lenni, független az előtörténet. most az a kérdés, hogy én ezt elhiszi-e nekem. Elhiszi? Ezt elfogadom. Jó, akkor, jó akkor folytatom. Az, ahogy ott ül a karácsony, mint egy rakás szerencsétlenség. Tehát beesett vállakkal, oldalra döntött fejjel, a testbeszéd, mint olyan. Hogy mondjam, én nem azt gondolom, hogy színésznek kéne ott ülnie. Mert ugye ül egy rakás szerencsétlenség az egyik oldalon, az a riporter, és ül egy másik rakás szerencsétlenség a másik oldalon, valójában én. Komolyan? Tehát lehet, hogy egy életre kizárnak engem mindenféle kamerából, aminek nem vagyok a tagja, oda mennék hozzájuk, és azt mondanám, hogy figyelj, figyelnek, maguk nem azért vannak itt, hogy beszélgessenek egymással? És akkor mind a azt mondanak, hogy de igen. És akkor azt kérdezném tőlük, mint egy ilyen szeudószilágyi, most nem tudom, valószínűleg csak hárítok, hogy egy másik nevet mondtam, mert meg tudom én ezt tenni, akkor azt mondom nekik, hogy elnézést, ha ezért vannak itt, akkor miért nem beszélgetnek? Az egyik azt húzza ki magát, vegye le a zakóját, tegye keresztbe a lábát, a másik vegye ki a füléből, a fejhallgató, tegye le a papírjait, nézzenek egymásra, és kezdjenek el beszélgetni. De bizisten, ha másról nem a húslevesről, előbb-utóbb úgy is rá fognak térni a főváros ügyeire. Egy ilyen szituációban én biztos megkérdeztem volna a másiktól, hogy ne haragudjon kis azt, hogy magának mi baja van velem. Nem az, hogy most végre ide bejutott, tehát az, hogy a karácsai... Egy előre betanult szöveget mond, amit a tanácsadói adtak a szájába, sose beszélt így a gergő, soha a büdös életben. Az, hogy hosszú idő után bejutottam ide is, akkor azt gondolom, hogy azok az emberek, akikhez egyébként ezáltal a csatorná által eljutok, mert egyébként más csatornát nem néznek, ilyet soha nem mondott korábban a karácsony. Ez egy ugyanolyan bevett szöveg volt, mint ami a nő részéről volt ült két súgógép egymással szemben, és ez az élő műsor varázsa, én ezt nem tudtam volna, ez, hogy két súgógép ül egymással szemben, a maga, for maga nemében igazságtalan és túlzó. De mégis kifejez valamit pontosan, amit szerettem volna mondani. Aha. Abszurdum! Ez a klasszikus kísérlet, amikor így tesztelik a mesterséges intelligenciát, hogy uh, egy betanult, valamilyen géppel beszélget az ember, és utána el kell dönteni hogy egy élő emberrel. Jól beszél, egy... nem kell, például nagyon jól beszél, mert ugye én is jöttem a szilágyival, nem kell kitérni ebből a szituációban, meg kell maradni ebben a szituációban. Ha ön nézi ezt az egészet, akkor megkérdezem, hogy önt mi zavarja. És akkor mondjuk ön azt mondja, hogy az zavar, hogy egyik se, ez egyik kérdezés, a másik nem arra válaszol, amit pedig az egyik mond, arra nem, arra nem reagál a másik. Akkor az ember oda megy hozzá, és azt mondja, hogy mi lenne, ha foglal akkor figyelj, azt is meg lehet kérdezni, oda megy az ember, mint egy Woody Allen filmben, most megint hasonlatot mondta, oda megy a nőhöz, és azt mondja, ne ragudjon kisasszony, maga nagyon utálja ezt a munkát, és azt mondja a nő, igen, hát akkor az a helyzet, hogy akkor beülök a helyére. Ha meg azt mondja, hogy nem, akkor meg azt mondom, hogy kis kisasszony, akkor próbálja meg ezt az érdeklődést gyakorlativá tenni. Nem olyan bonyolult ez. Nem akarásnak nyögés a vége. Ez egy egészen fantasztikus mondás. Ezt lehetett ott tapasztalni. Egy az egyben. De nem az, tehát nem ez a médiagépezet meg egyebek. Az már egy következő lépés. A Füriás azért tett borzalmasat, mert kinyitott egy olyan szelencét, amit ezután nem lehet becsukni. Tehát én kedden nem akarok ártani a Füriásnek, de meg fogom kérdezni, hogy nem akarunk-e tovább haladni azon az úton, amit elkezdett a karácsonyi interjú kapcsán. És biztos vagyok benne, hogy nem akar majd. Hiszen akkor eljutunk az Orbán Viktort kérdező nagy Katalinig. És arra már nem fogja azt mondani Füriyes Balázs, mint amit erre a kislányra mondott, akinek nem tudom a nevét. Márpedig ez a kislány és nagy Katalin között semmilyen különbség nincs. Az egyik egy szőke bábú, a másik egy barna bábú. És ez a kejfejancsi. Akkor is, ha már egyet tíz Ez. Két bábú ül egymástól távol. Az egyik a tévében, a másik a rád, mind a kettő a tévében. Lehet, hogy ugyanaz a stúdió, lehet, hogy tévedtem, nem is olyan távol. Hogy miért érdeke Várhegyi Attilának, vagy bárki, aki üzemelteti ezt a kótszerájt? Tehát az, hogy befolyásoljanak embereket, azt a médiával együtt jár, bár a közszolgálatnál nem árt, ha egy kicsit visszafogják. De azt az ember nem bábukkal alkalmazza. Jó, de azt gondolja, hogy ezzel tudták befolyásolni az embereket, mondjuk akár a, a egyik, vagy a másik szándék szerint. Tehát... Nyilvánvalóan igen, hogy milyen módon, azt nem tudjuk, mert uh, ugye ez egy hosszú folyamat. Ehhez, uh, ehhez olyan uh, pszichológiai teszt kell, ami én nem értek, de nyilvánvalóan lehet. Én ezt, a, én ezt a Karácsony Gergelyt, aki ott volt, nem szerettem volna még, nem még egyszer látni. Ez egy teszefosza, ez egy határozatlan, ez egy a helyét nem találó, kínban lévő valaki, aki legalább háromszor vagy négyszer az alatt a húsz alatt amit láttam, fut annak, hogy mégiscsak Karácsony Gergely legyen, de lepattan a nőről, és gyakorlatilag épp úgy elveszti a jellegét, főpolgármesteri jellegét, közpész jellegét, mint ahogy a kislány, aki eleve nem riporterként viselkedik. És ön olvasta, amit utána írt a karácsony, ezzel kapcsolatosan a Facebook posztján? Az már nem tartozik ide, uram. Igen, Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Akkor is, hogyha hajléktalan szálón volt, és akkor is, hogyha a Holdon. Az engem már kurvára nem érdekel. Érten. Hát de mind a két oldalon jelentek, meg ugye... De ez, ez már nem ez tartozik a tárgyhoz. Az pénztártóvaló távozás, az már lépcsőház. Hát, hát Elnézést! Amennyiben ön nem áll helyt velem szemben itt, vagy én nem állok helyt önnel szemben, vagy nem szemben, mert mi nem vagyunk egymással szemben, azt nem lehet már utólag megtenni. Ami ott nem történt meg abban a 25, vagy nem tudom hány percben, az utólagos kommentárokkal nem lehet pótolni. Jó, hát igen, igen, igen. És ez úgyben mind a ketten felsültek. Hogy kisült fel jobban. Hát nézze. De mind a ketten pokolyan rosszul érezték ott magukat. Ez, ez az, amely nekem átjezik. Nem érezték pokolyan rosszul magukat, mert egyébként, ha pokolyan rosszul érzi magát az ember. Figyeljen, van olyan szituáció, a lány nem de a karácsony azt mondhatja, hogy nagy élmény volt. Figyelj, már az elfogadás ennek a meghívásnak itt baklövés volt. Nem fogadunk el meghívást egy arra alkalmatlan szemétől. Nem mondjuk azt annak a televíziónak, amely egyébként nem válaszol az SMS-einkre, hogy félredobjuk saját programjainkat és elmegyünk oda. Ez egyébként a karácsony. Ez a karácsony. Nem az a karácsony, aki azt mondja, hogy aki így viselkedik, az kirakja, mint macskát szarni. Ugye ezt mondta annak idején a, a kampányban. A karácsony nem egy macskát szarni kirakó valaki. A, a karácsony baromira nem bírja a konfliktust, ami egyébként nem baj. Csak az élet tele van konfliktusokkal. Hát különösen egy polgármester életében. Igen, de létezhetne egy olyan világ, ahol a karácsony célba ér a maga teszefosszasságával, de ő ezt nem vállalja. Ő hol vállalja a teszefoszosságát, mert kiesik a szerepéből, illetve belesik abba, aki másik pillanatban pedig úgy viselkedik, eh, ahogy elvárják tőle a tanácsatói. Jó, én sokkal öregebb vagyok, mint a karácsony, én nem vagyok főpolgármester, nekem nem esik nehezemre eh, konzisztensnek lenni. Uh -huh. Jó, hát akkor uh, ezek szerint azt lehet hogy ebből összehangolni. Nem a... csak a visszatérve egy nagyon rövid mondattal, föl lehet állni egy ilyen szituáció, És lehet azt mondani, hogy ne arra de ennek ebben a formában sem értelme. Igen, Igen, Igen, Igen. Amire tehát a nő mondhatja az, hogy de hát akkor ő nem akar válaszolni a kérdéseimre, amire az illető azt mondja, kisasszony, azt gondol, amit akar. Engem vár a családom. Ők ennél többet érdemelnek, viszontlátásra. No. No, no, no, no, no, no. Egy apró technikai megjegyzés, ha megengednek. Persze. Mondja, hogy 20-30 másodperc után lehet betelefonálni, meg meg akármi. Az pokol ilyen nehéz, úgyhogy tényleg két és fél perc késleltetéssel hallom az adást. Tehát, én egyszer-kétszer egy ebbe belefutottam egy picivel több, én az, higgy, de te, Teljesen igaza van, teljesen igaza van, de higgy el, hogyha ez irányú tevékenységem megszűnik, akkor olyan türelmet mutatok, amely egyet jelent azzal, hogy nekem már nem annyira fontos a műsor. Ha azt mondom, hogy most nekem, akkor már egy másodperccel később azonnal kell. De értettem, amit mondott. Nem megy. Tehát igen. Jó, de köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Önnek is, viszont hallása. Látják, 9 óra 26 lett. Ennyit arról, hogy én mikor vállok föl. van -e még bárki, aki dödögni akar velem? Most itt az elmúlt pillanatokban kejfejancsik voltunk. Ez a két súgógép, ez, ezt megveszem magamtól. Van olyan mondás, hogy büdös a vége? Vagy most már van? 061877 0877 Ezért ez a Simónka semmi, aki azt mondta, hogy Nagy Imréhez hasonlította magát, annyiban, amiben azoknak a vádlottaknak a padján ülünk, ahol Nagy Imrét elítélték. Szóval azért van itt tartalék. 9 óra 28 És már közelebb vagyunk 9 óra 29-hez Figyelek. Figyelek. Azt szeretnénk, hogy egyetértesze avval velem, hogy, hogy, hogy hát, ha most küldték Alácsony Gyerdőnek egy akkor azt ő meg fogja beszélni a tanácsadóival. Nem tudom, mert ő fog, tehát tényleg fogalmam. Én azt is el tudom kérdezni, hogy van egy telefonja, ami a fiók mélyén van, csak azért nem valószínű, mert akkor az már lemerült volna. Ne, hát akkor ez csak egy teoretikus feltétel, én azt gondolom, hogy mindenképpen, csak akkor viszont igen nehéz helyzetbe hoztad avval a beszélgetéssel, amit most a hallgatóval folytattál. Nem hoztam nehéz helyzetbe. Van egy olyan szituáció, ahol, és ismerem ezt az érzést, ahol a Mercedesben ülve a szó átvitt értelmében nem hallja az ember a kinti zajokat. Én nem azt mondom, hogy rosszul tetted, én csak azt gondolom, hogy ebben... De nem hoztam, neki... de, de még egyszer mondom, nem jut el a tudatáig. Tehát látja, az átfut... Száll, jobbat. Többet. Róla nekem már nem nagyon megy. Hát én is ezt most egy picit ilyen, ilyen szomorú. Ad, mondtam. Adtam egy de, interjút, de egy amit jelenti, én most egyfolytában foly átírok, de egy része mindenféle, tehát sem, tehát minden az, ami benne volt, az benne marad csak és adnak Az egyik része az arról szól, hogy amiben biztos, hogy egyedi vagyok a magyar médiában, az az, hogy a médiát olyan dolgokra is felhasználom, amire mások nem. Az hogy én ezt jól teszem-e, vagy rosszul, erről nekem van véleményem, de ezt nem én döntöm el, ezt a hallgató dönti el. Én pedig ezt az egészet valójában társaságképzésre használom föl, barátkozásra. Ha éppen nem lenne barátnő, akkor könnyen lehetséges, hogy barátnők vagy barátnők szerzésére használnám föl, mint ahogy felhasználtam már, pénzszerzésre és annyi mindenre, amire egyébként nincs az a kereskedelmi rádiós, aki egyébként szabad gondolataiban, akár csak álmaiban elkövetett. Ez egy olyan viszonyrendszert hozott létre, amelyben az a hamis tudat jött létre, hogy nekem ez akár sikerülhetett is, hiszen maga a műsor működött, ezekkel az emberekkel a kapcsolaton fennmaradt, és csak bizonyos pillanatokban, bizonyos megakadás vagy elakadásos pillanatokban, amely az élet éppen abból adódóan produkált, mert nem minden megy gördülékenyen, derül vagy derült az ki, hogy én ebben tévedtem, amit én megpróbáltam felettetni, mert egyébként nem működik a világom, de természetesen tisztában voltam azzal, amire te a karácsony esetében rákérdeztél. Én egy olyan attitűddel dolgozom, amilyen attitűddel nem lenne szabad. Az, hogy egyébként ez működik, ez nem azt jelenti, hogy én ezt jól csinálom. Ha, és ebben ebbe, ez, ez, ez, ez az, ez és a az ami, ami, ami be, amilyen körbe bekerült a karácsony, miközben ő lehetne azt mondani, hogy semmi más, mint egy riporta vagy. Figyelek, elmézést. Hogy azt hogy nem érzed, hogy ez ugyanaz egy picit neked is időnként az a Mercedes, szóval -e, megnyílik az altaja, vagy nem? Nem, nem, nem. Épp ellenkezőleg. Nem, hát ez oda megy vissza az a, ahhoz a, a történethez, amit akkond, én nagyon régen meséltem, amikor ugye a 18. században a zseptolvaj fejedelem minden reggel megnézte a zsebtolvajnak az újbegyét, hogy véres -e, mert Én lopni te. csak véres újbegyen lehet, mert az érzékeny is, ha nem véres, akkor hazaküldte, mert elkapja a rendőr, megkérdezi, hogy ki a felbújtó, és addig kínozzák, amíg megnevezik őt, és aztán szépen lenyakozzák. Az a kérdés, Én hogy nekem véres -e az az újbegyem? Uh -huh. Én ezt úgy értettem, hogy amikor, amikor azt a látszatot keltik uh, benned, azok, akikkel beszélgetsz, hogy, hogy, hogy elérted a célodat, akkor van egy picit zárva a Nem, metédet, nem, hogy... nagyon jól beszélsz. Ilyen látszatot soha senki nem kelt, ilyen érzéset támad az embernek, de nem színészek vannak egymással szemben. Én És én ezekben a kapcsolatokban mindig tettem. sokkal több energiát raktam, mint bárki más. E tekintetben a Karácsony Gergely nem különbözik az összes többitől, minőségileg. Hát, ne drukkoljunk magunkra, mert könnyen lehetséges, hogy én egyébként most egy létező szituációt azért élem meg ilyen kvázi drámaian, mert olyan szférába vittem, amilyen szférába egyébként nem lett volna szabad vinni, és most egy olyan értelmezését adom, amely számomra természetes, miközben maga a szituáció közese az. Tehát, hogy valójában a magam dugába döltem. Hát én a magunknak azért remélem, hogy kicsit tovább gondoltam, értettem, hogy nem neked, nekem, hanem annak, hogy, hogy kellemesen csalódjunk a Rácsvengergőbe. Hát az már nem lesz meg. Az már nem lesz meg. Szép napot. Viszont van-e bárki más? Most már 9 óra 34 -ben. Egyedül a pszichiáterem, a legutolsó pszichiáterem mondta azt, hogy ne akarjam megcsábítani, mert nem fog sikerülni. Én mindenkit el akarok csábítani, így vagy úgy. Akkor ennyi? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, holnap reggel ismét találkozunk, fél nyolctól és Tibor, nyolc után tud Csaba, MSP és Zugló fél környékén Demeter Szilárd Pim. Döröpont, fiala Janos Kukac, gmail.com. Viszont hallásra.